Radio 1. Arsberg. I nästan 700 år så var Finland en helt integrerad del av Sverige. Finland var en Sverige kan man säga. Riket bestod av båda de här territorierna. Det här betyder att Sverige och Finland var samma land nästan dubbelt så lång tid som Skåne. Blekinge, Bohuslän och eh, ja, västkusten eh, så att säga, har varit svenskt. I drygt 50 år så har en man kämpat som han själv säger en Don Quijote mot sina ofta häpna landsmän för att eh, beskriva detta och för att eh, upplysa om detta. Han heter Herman Linkvist. Eh, han sitter i studion. Välkommen hit. Tackar, tackar. Eh, och har nyligen eh, skrivit och gett ut boken När Finland var Sverige. Det är en riktig tegelsten eh, och den är såklart för de historiskt intresserade men eh, den går att läsa. Även för den som inte på något sätt har akademiska ambitioner. Det är eh, som vanligt när man läser skriver böcker. Det är lättläst. Du, var börjar, var, när börjar allt detta? Om vi börjar i Sverige innan det kom några svenskar dit. Då är vi någonstans 1100-talet. Ja, du menar, vi börjar i Sverige? Ja, vad har vi i Sverige så att säga först? Ja, det var så att eh, det fanns inget Sverige då heller ännu. Eh, utan eh, det var... Meladalen, kring Meladalen kungarna som hade periodvis lite större kontroll och periodvis ingen kontroll alls och resten av landet var mer eller mindre självständiga hövdingadömen eller regioner som ingen hade riktigt koll över. Och det är först på 1300-talet som man kan säga att Sverige finns som ett rike mm. men på 1100-talet när den här historien började då, då var det bara Melarkungen som mm. hade lite inflytande. Vad livnärde sig folk på på den tiden? Ja, det var jordbruk och fiske och jakt och, ja, och så. Ja. Ja, det var rikt jordbruk i Melardalen och även på den finska sidan. Ja. Och sen eh, hände någonting då i, i det som senare blev Sverige. Ja, det, det som var intressant är att jag har lagt ner enorm möda på den här boken just för att visa hur gick det till. Hur kunde det bli så att Sverige och Finland var samma land? Mm. Och, och det var så att på 1100-talet i början där så hade kulminerade, eller hade en lång tid av väldigt bra klimat. där Det var bra skördar, föddes mycket barn <hör> på gårdarna det blev för många ungar på, på jordbruket de måste flytta ut och odla ny, jord, ny mark och så och det var likadant i Norge då flyttade en massa norrmän till Island och Grönland då. och eh, danskarna flyttade till brittiska öarna, de tog ju hela brittiska öarna då på 1000-talet ja. mm. så eh, svenskarna då från Melardalen och från det här, den sidan av Sverige de tog båten och åkte över till finska sidan. och vattnet var ju då den förbindande länken man, mm. man gick inte gärna in i skogen det var ju livsfarligt och fanns inga vägar men vatten förband så svenskarna sökte sig över mer och mer till den finska sidan och på den finska sidan då säger seriösa vetenskapsmän idag bodde det inte mer än 10 000 människor som var uppdelade i Finna. Det, det är ju Finna, Tavaster och Karelare mm. som slogs med varandra och sen slogs allihopa mot Novgorod, mot ryssarna. Mm. Så det, var, det fanns inget land som hette Finna. Det fanns ingen stat. Det fanns ingen... Kung eller hövding som styrde över det området. Men det fanns du andra sedan inte i Sverige heller. Nej, utan det, det fanns, fanns bara kungen, Men det fanns inget land som hade skrivna lagar och så. Det fanns inte en. Ingen statsbildning Nej, det fanns inte någon riktig stats. Utan det var lite djungens lag kan man säga. Ja, som de okay. ville expandera det... så gjorde de det ja. på egen risk. Ja. Så ja, så och det, så det så. var man slöt allianser mellan olika mäktigare klaner. Slöt mm. en allians och då blev de ett mäktigt förbund som kunde besegra fienden. Mm. Det betyder att man kunde byta lojalitet fick byta ja, man byter sånt där lojalitet Man bytte lojalitet fort man blev starkare Ja just det eh, okej okay. och då krävdes det alltså när, när det gick bra här så föddes det mycket barn så började det bli ont och gjorde att sveda att, att, att, att få ner skog och börja odla över tung, tunga tunga ja. projekt va. Eh, de letade sig österut alltså en hel del mer. Ja. Hur, hur många kan det ha rört sig om under de första hundra åren ja, som flyttade? I, in? De kom liksom gårdsvis tror jag mm. och hade med sig kor och grisar och så. Så att eh, de kom i grupper på 20, 30, 40, 50 så där. Och de slog sig ner, man kan se i ortsnamsforskningen, mm. så kan man se tidigt var de slog sig ner och varifrån de kom. För de, de använde ofta orden. och de, de bildade Hälsinge kommun, där Helsingfors ligger idag. Jaha. Helsingfors heter så för det kom folk från Hälsingland. <laughs> och slog sig ner Jaja. Där Jaja. Och därför har Helsingfors och Nylands vapen fortfarande en båt i sig som Jaja. påminner om när de kom. Och det, det beror just ja. på detta alltså. Det beror just på detta. Mm. Och som man kan se överallt ortsnamnen Anknytning till Hälsingland, Dalarna Delar också av Östergötland Folk som kom över Och Hälsingland var på den tiden väldigt stort var mycket mer än Hälsland idag Det var egentligen allt land norr om Uppsala Var i stort sett Hälsingland det... Far åt Hälsingland ja. Kanske kommer därifrån ja. Därför är det är väldigt mycket Hälsingland mm. Och det var Hälsinglands lag som började verka i Finland. De tog med sig sin lag, liksom, Helsing. När de då samlades ja, till ting ja, för att det. reda upp saker ja. och ting. Och då kan man också se intressant att det är fin finnar som de stötte på. För vid kusterna bodde det väldigt få finnar, men det som de stötte på här och där. Det finns Ingen belägg för något krig. Det var inte någon ockupation. Det var ingen armé som kom. Utan svenskar och finnar som möttes och bodde sida vid sida som man ser i ortsnamnet var likvärdiga. Det var inte så att svenskarna kom och satte sig på några primitiva vildar utan många av de här finnarna var redan kristna de är vi kristna från, av ryssarna eller av danskar och tyskar söderifrån, mm. så att de var helt likvärdiga och det ser man just på det Var de det också när det gällde ekonomin alltså ja, sättet att driva jordbruk och exakt, djurhållning och så vidare ja. Medan i motsats till Baltikum där tyska orden styrde mm. de satte sig på befolkningen och betraktade dem som ja. och var riddare medan de här svenskarna var jordbrukare och bodde sidor vid sida. Men blev det inte konflikter när de kommer mm. upp Och, och, och alltså en, en som, om, om sig fina jordbruksmarker och sånt där. Nej, det var, det, fanns, det var tydligen så gott om jord så att det blev inget bråk. Det, för det finns inget belägg för någon bråk. Nej. Och man kunde se typ, att de som kom från Sverige, de betalade skatt in i det svenska systemet och finnarna som hade bott där, de betalade skatt in i det finska systemet. Och, och tack men skatt till vad? Om till det kronan till sen, för kronan... Ja, ja. ja men kom. det är så små senare. Ja, sen ja, det sen. ja. Stegvis. Mm. Kyrkan kom först. Jaha. Och sen kom affärsmän och så kom kronan. Och... Äh, Ingen vill lägga ingen belägg för krig eller bråk. Du, jag måste fråga en sak. Att vi har ju haft det omvända, apropå att ta med sig namn, de här finmarkerna i Sverige och ja. så. Nu flyttade man så. Det var ju långt senare. Men det första är, eftersom jag snöjar in på en eh, gång jag skulle bygga en bastu, så hittade en doktorsavhandling om bastu. Det var nämligen det första de byggde när de kom. Och jag undrar om det ja. inte på den tiden var att man byggde en bastu eller ria eller torkhus som det hette, var det först det snabbast man kunde gräva en grop i princip och göra tak över, så hade man någonstans som man kunde värma tvätta och så vidare, vet du någonting om det där? Ja. Alltså hur man börjar med att etablera sig, för det är ju ett hårt klimat och på den tiden byggde man ju inte hus jävla snabbt va? Nej, de byggde en slags, en slags stuga om man ska kalla det med, utan fönster till att med med hål i taket för röken mm. och där bodde människor och djur Samma, samma ja. på, på vintern i synet så bodde Aj, alla ja. där. på sommar fick vi djuren flytta ut mm. <laughs> men det var lite trångt där och säkert inte så hälsosamt fönster och sånt fick man inte förrän på 15 1600 talet alltså så sent ja. så att då, det var mörkt och jävligt det var mörkt också. och rökigt var det ja, också ja. Som att man, innan de fick skorstenar det kom ju så småningom med mm. på 1500-talet men det var hål i taket och ut med röken och men folk var ju inte bortskämda på den tiden. Nej, nej. nej, De levde kanske inte lika länge heller. Ja. Okej, då 11, då flyttar de in. Vet du någonting om antal? Alltså hur mycket, hur mycket folk kom från Sverige? Svensktalande, det är väl kanske inte riktigt samma språk ens men det i alla fall var det svenska på den tiden. Ja, det är väldigt svårt att, att, att, veta. att veta. Men det var, blev ju några tusen. Mm. Så det borde ju 000 människor säger seriösa forskare på SC Fors universitet. Mm. Något, mm. De säger att det borde 000 i början på 1100-talet. Mm. Så att säga att om det kom några tusen svenskar mm. Så var det nog det proportionerna ungefär. Och sen så förökade de sig snabbt. Och grundades städer och sam samhällen och städer. Och det blev business och kyrka och skola och så här. Och det drog in det drog sakta igång hela staten. Och det var helt inlämnat ända från början i det svenska riket. Så att från 1300-talet var finnarna med och valde kung vid Morasteen och från början av 14-talet var de med på alla riksdagar i Sverige ända till 1809, så adel, pröster, borgare och bönder från Finland var med i allt eftersom de var medborgare i Sverige mm. det var samma skyldigheter samma rättigheter. Men du, du, då undrar man ju varför det måste ju bero på jag, ett tryck från någon som befann sig längre österut varför, vadå, varför? varför gick de med varför säger de att vi vill ha något eget här vi har ja. ett eget språk, vi har ett eget så vidare ja, men språket var för det första inget problem förrän på 1900-talet språkproblem och språksider fanns inte på den tiden Nej. det var så att du bodde i din socker i din by och reste nästan aldrig därifrån en gång kanske du åkte till marknaden det gör du aldrig mer i Granskjuren och alla främlingar du mötte var per definition konstiga ja, ja. Och, och, och, och, eftersom det var främling ja, ja. och de pratade konstigt Mm. Men du begärde inte att de skulle prata som du, utan de var ju mm. konstiga. Ja, ja. Och, och det fanns i svenska riket alla möjliga konstiga språk och dialekter som ingen begrep. Och, och det var naturligt. Ja, det fanns samiska, ja. tyska. Ja, och, och, mm. och de normala dialekterna var mycket mer markanta då. Det fanns ju inte någon rikssvenska förrän. Nej, du, du menar Viven att på folk tag. kunde inte begripa varandra i olika länder Nej, nej, nej. Och, och i städerna fanns det alltid tyskar. Mm. Alltid fanns det tyska steder. Så att det, det, det fanns många språk Och inga språkstrider Det kom med nationalismen på 1800-talet ja, ja, Så det är ett långt, långt senare ja, ja, det fanns inte, Och det fanns inte heller något, något eget Utan vad man strävade efter Var ju beskydd från någon som var stark mm. och, och, och att den råkade Ligga i, i, i Sverige eller det, det var ju det man skulle ha, det fanns inte någon, någon strev men ändå man inte. hade kunnat tänka sig att ryssarna hade kunnat influera mer, att ja. införliva dem alltså på det ett ganska tidigt där ja, ryssarna höll på ända från början alltså anföll gång på gång på gång och därför byggdes de här fästningarna först Åbo, så Tavastehus och sen Viborg mm. och, och sista kriget med ryssarna eller då på 1300 talet så blev det första gången det blev en fred Och då drogs den första gränsen österut. Förut hade man inte haft någon gräns. Och du kan tänka så här. Vi hade 34 krig med Danmark. Mm. 32 krig med Ryssland. två krig med Norge. Men aldrig någon krig med Finland. För det var samma land. Ja, ja, ja. Det är liksom så, ja, ja. så tydligt är det. Och istället var de här finnarna med i alla Sveriges krig mot de här länderna. Eftersom de var med i Sverige. Ja. De hörde till Sverige och var svenskar. 700 år, det är en jävla lång tid du, innan vi, jag tänkte på det, du sa det, det var, var Tavast husare Tavast Tavaste hus, ja. Och ja, och Tavaster som Tavaster och så var det Finnar, var, och, Finnar och Karelare, karelare ja. vad kom vet du någonting, jag vill bara backa historien, mm. de här, var det olika människor, kom de från olika håll eller man... hade de delat upp sig på ort och ställe så att säga? forskningen säger så att man, man tror att de finska stammarna kom från en ort från Ural söder om dagens Ryssland kom de upp mm. in i Finna och en del, och det här är faktiskt häpnadsväckande en mycket seriös forskare i Åbo Akademi mm. säger att det äldsta levande språket i Europa är finska, för de här jägarna som kom då när Isen smalt och det kom grupper av jägare och jagar och mm. och så, de pratade finska påstår det här ja, ja Och Svårt och, att bevisa kanske Jag undrar hur man bevisar det men de det ja. och Sen så kom det flera finnar lite senare Så att de spädde på språket Men finska var ur så Väldigt länge sen så kom det upp folk Men det var ju så små grupper Och ja, de bodde ja. där och de drev Svedjebruk inne i landet mm. Och svedjebruk låter kanske primitiv Men det gav enorm skörd mm. 30 gånger sådden men Medan en vanlig skörd traditionellt jordbruk kanske bara 5-6 gånger ja, men det så. var för att det blir, när de bränner ner så ja. blir det en massa ja, näring och, och det krävde och alltså det. skickliga människor som, som stor familj, det var klaner, arbetsledning och så, det, det var ingenting primitivt utan det var nej, nej. mycket mycket skickligt men mm. det, de kunde göra det eftersom det var så mycket fanns så mycket skog så ja, ja, ja. de kunde dra iväg Vi ska fortsätta tala om när, när Finland var Sverige nästan 700 år. Vi har historikern och författaren Herman Linkvist i studion. Vi ska fortsätta tala om detta. Det blir en kort paus först bara. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio 1. Aschberg. Författaren Herman Linkvist sitter med mig i studion. Han har just givit ut den 50-boken. 57-boken. Den här är en riktig tegelsten. Den heter När Finland var Sverige. Ett gammalt intresse som Herman Linkvist har haft. Han vill upplysa sina landsfän, sina svenska landsmän, kanske också de fi, fi, finska. Jag är också i viss mån landsmän eftersom Herman är uppväxt där i Helsingfors. Upplysa om denna tid. Det är alltså att Finland och Sverige var ett land längre, nästan dubbelt så lång tid som Skåne till exempel har varit svenskt. Det är nog, de flesta känner inte till det. Vi har talat om på 1100-talet någon gång så kom en våg av svenskar och började bosätta sig i Finland. Kanske var de 2000 eller något sånt där. Minst för de första 100 åren någonting. Då bodde det på den tiden enligt forskare cirka 10 000 finnar i Finland. 12 000 människor totalt så säg. Det är lite mycket ändå för att... Ja, vi kan börja så här. Det var, var bodde, det vid kusterna är det vanligt att folk bosätter sig för där man har tillgång både till skog och till fisk och till vatten och transporter och så vidare. Men det var inte riktigt så med de som bodde där när svenskarna kom. Va? Nej, de finska stammarna de borde längre inåt landet av säkerhetsskäl för att eh, inte bli överfallna vid kusterna. för Det, det var mycket tyska orden, det var ester och det var danskar och alla möjliga som låg på på kusterna. Så, och bara för att roffa? Alltså, roffa eller? Ja. Och, och de tog krigsfångar och slavar alltså, sålde mm. ner till Istanbul men eh, så att eh, Karelarna till exempel, de borde bodde ju då i, i trakten kring Viborg nära de, Novgorod och de drev business över hela stora området och ända bort i norra Sverige mm. och tavasterna som man sig i mitten de drev, drev um, svedjebruk och finnarna som man säger de kallades för finna, egentliga Finland där kring trakten av Åbo Åbo mm. var den enda lite samhälle som fanns väldigt tidigt Åbo hette på finska turko. Och det tror man är ett ryskt ord som betyder marknad och torg eller sånt. Det var som en marknadsplats. Och de egentliga finnar de drev vanligt jordbruk där i en bit inåt. Men Åbo var enda som, som skulle kunna liknas vid något större samhälle eller ja, stad. Det var den enda som är... hur, så, hur såg Åbo? Det är väldigt många eh, som har varit i Åbo, om inte annat med kryssningsbåter. Ja. Det, det är ju, det kan, kanske inte världens roligaste stad. Men... Jag har inte sett från kryssningsbåten heller. <laughs> <Nej>. <laughs> ja. men, men vad var det på den tiden? Var det, var det, det, det några timmerkojer och ja, marknadsplats? När, när de svenskarna kom på 11-talet så var det nog inte mycket ute. Det var en marknadsplats i, mm. där de regelbundet kom folk resande från den och fjärran Vissa tider på året hade marknad. Mm. Mm. Men det blev ju också det första bebudda samhället för svenskarna. Det de byggdes mm. en kyrka nära Åbo. Den, så flyttade in i Åbo. Och uh, Åbo slott mm. så, byggdes som en fästning. Och Åbo slott blev ju aldrig något riktigt vackert hus precis, men det var ju stabilt. Mm. Ja, ja. det är tjocka, vägar. Och, mycket tjocka vägar. Och där Det var det första städer stad som byggdes. Och sen kom... Vi så småningom och Borgå och sådär, och Raseborg i Ekenäs mm. var en av de tidiga också som stationer längs kusten Och därför att det var, kommunikationen var sådana. Och hur mycket kommunikation var det på den här tiden? Idag är det ingenting. Det tar en timme så är man med flyg i Helsingfors. Ja. Man vill, man, vill folk festa på vägen kan de ta en båt över och så, och, och så vidare. Och så vidare. För det, det är ju en miljardindustri den här ja. kryssningen alltid. Nu Idag är det ingenting. Folk seglar själva till fram och tillbaka till Finland. och så. Men på den tiden var det ett, i alla fall ett projekt. Va? Ja, sommartid så kunde man ju segla mellan Sverige och Finland på ett par dagar. Mm. beroende lite på vindarna det kunde ju ta två veckor om vindarna låg fel men fick ju vänta på rätt vind ja. men på vintern var det ju kärvt alltså. och det hände ju gång på gång när Gustav Ander Adolf och Karl 9 hade varit på Baltikum kom de över till Åbo slott för att göra business och göra saker och så kom Lasi Isarna mm. Då fick de åka släder runt hela Bottenviken. hur lång tid tog det? Det måste jag ta ja, veckor alltså. Ja, det, är därför, det är därför de bestämde sig för att grunda lite städer där. För att det fanns ingenstans att... Och ta in? De tog in hos kyrkohedarna. Mm. Det fanns ju alltid en kyrkohed i varje soke. Mm. Men eh, vilka resor... Gustav II Adolf gjorde det två, tre gånger den där resan. Ja, ja, ja. Och åkte släder runt ja. på isen nära land. Och... Så försökte de gå över isen ibland där. vid av Vasa- ja, det är, är lite närmare. Ja, men ja. de isarna var så farliga, det var så här is för det var ja, så ja. höga berg. Ja, det blir det. De packar upp sig på grunt. Ja. Det är rätt så grunt där uppe. Ja, så så det så det så blir... det... Men folk var tuffa på den tiden. <laughs> det, måste, det måste de ha varit. Det eh, fanns inte så här gore och sånt på Nej. den tiden. Och sen postgången också ordnades väldigt tidigt mellan Åbo och Stockholm över ja. Ålands skär. Mm. Och den postgången så att ålandsfiskarna som var, gjorde det, de fick också skattelindring för att de, eh, och, och de, eh, blandningar, du kan tänka dig när det är snö så här, halvt isar som halvt håller, halvt håller inte. Nej, jag menar för ja. Men, ja, de sprang alltså på isen och så ramlade de i så ah, hade de men då fick ju över posten på tre, fyra dagar. Alltså. Det fick de. Ja. Där finns ju kvar den här. Nu vet, vet jag inte om det ja. om det härstammar riktigt. Men postroden där, ja. Grislehamn, ja, just... Äckerö äh, är det ja. väl de, de, de det. far. Det, det... Och så, så, som, varje år har de ju en sån där med gamla allmogebåtar och så. Det är ju ser trevligt ut mitt i sommaren. Ja. Men, men det, det var tuffa det fungerade. Posten Men kom. betyder det att man kunde skicka brev då ja. till exempel emellan? Så hade man lite tur kunde det vara framme på en tre, fyra, fem dagar. Ja, hade man tur. Och de skickade brev och post. Alltså, det var ju för förvaltningar, så kronans, tjänstemän och kvittor och mm. redovisningar. Både Karl 9 och, och Gustav Vasa, förra honom, krävde ju in plötsligt redovisning från de fogde. Och om man inte kom så var det bäst att spänna på oss i skiden och fly åt andra håll ja ja för det var hårda bandage, ja, det var hårda bandage. Mm. på den här tiden så var det ju då ja, och vi hoppar framåt lite i tiden för att 2000 människor kommer dit någon gång säg, på 1100-talet och lite framåt, när, när börjar alla de här, vi talar om tjänstemän, fogdar och så, när börjar sånt dyka upp? det är redan på 1200-talet redan slutet på 11 och början på 12-talet det är kungen sänderbud ja, hallå, nu ska det... ni betala skatt här mm. och kyrkan kommer, kyrkan ska ha sitt tionde mm. kyrkan kom först alltid först mm. och eh, kyrkan kom ju då med bildning kan man säga, de, de hade ju skola medicinalväxter de lärde folk att bygga valv och det var, kyrkan var ju otroligt viktig som en länk för mm. kultur och civilisation och de hade kontakt med Europa Och de, många prästerna åkte på årliga prästmöten i Europa. Okej, okay, jag fick se en, lite av den ja, stora det världen. Det bakåt. Och Påven krävde att de finska prästerna i det finska församlingarna måste kunna finska för de måste kunna ge bikt Jaha, så att de fick lära sig ja, finska de det. Och, och i och för sig kanske bonden tyckte det var bra om inte prästen förstod vilka söder jo. han har gjort ja, ja. Jo, jo. Ja. men så att de, han, det, var det första som krävdes var att sockenprästerna måste kunna bärska finska. Ja, och det fick de nog lära sig ja. det är inte så lätt att lära sig för, Nej, Det fanns för... För skolor där i Åbo mm. Hur många kunde läsa på den här tiden inte... av, av vanliga befolkningar? Det var inte många. Va? Det inte många. Och man, Ofta när man säger sig att de blir kristna och så, så kan man fråga sig vad visste de och varför förstod mm. de av kristendomen? om mm. inte ens idag förstår läsande människor allt av kristendomen. Nej. Hur ska de här människorna som inte ens hade läst en bibel eller kunde läsa? Så att, men läskunnigheten kommer inte riktigt på allvar förrän på 15-1600-talet när det var obligatoriskt att gå i kyrkan. Alla måste konfirmera sig. <hör> läsa katechesen så då kunde man åtminstone läsa sådana ja. texter Vi ska nyheter, vi fortsätter tala med Herman Linkvist om den långa historiska perioden när Finland och Sverige var ett land som faktiskt styrdes från, från Stockholm eh, Vi är strax tillbaka, nu blir det nyheter där. här är Arsberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Herman Lindqvist sitter i studion. Hans senaste bok, den 57 i ordningen, heter När Finland var Sverige. I nästan 700 år så var Finland och Sverige ett. Det började på 1100-talet eh, när folk flyttade dit. Första vågen kom. På den tiden fanns det 10 000 människor. I det som, på den tiden, ja, det var inte Finland, utan det var ju bara ett landområde. Så att säga. Men i det området som är ungefär samma som delar av Finland idag, så bodde det 10 människor, det kom ett par tusen svenskar och sen så småningom så kom det eh, lite fler eh, svenska eh, har, har under hela den här perioden så var svenska officiellt språk va, ja. i, i Finland det var det, för det var ju förvaltningens språk och eh, även efter delningen 1809 mm. så var svenska officiellt språk, ämbetsspråk ända fram till 1860-talet mm och lagarna var svenska det vill ja. säga medskickade då lokala lagar i början men de att till finska ganska ja. snart, men det var Sveriges rikeslag som gällde mm. och Gustav III:s lag gällde i Finland 1809 och ända fram till 1919 Vi avskaffade den i Sverige 1809 mm. därför det var en tyrann och uh, kungalag som man då. Mm. Uh, Finland höll kvar den därför att det garanterade frihet och rättigheter. Det var en frihetslag i Finna. Uh -huh. Därför det blev mot Ryssland. Ja just det, för de ville inte, de ville inte ha tsarens uh -huh. lagen. Men de lagar som fanns alltså, då, du, du tar tidigare att, att, att Hälsingelagen till exempel togs jo. med och så vidare. Det måste ju ha funnits någon form av rättsskipning redan hos tavastarna och, och, och, och finnarna och så vidare. Ja, man vet att de samlades också till ting som, man, som svenskarna, på svenska sidan gjorde mm. när det var någon kris eller så här, så samlades männen, de fria männen till ting. Mm. Då att man och dryftade problemen. Och då gjorde man upp så här några rättvisesaker också, mord och dråp och sånt. Mm. Och, det, och på den tiden så fick man ofta kom man undan ofta med böter faktiskt, man, mm. man hade ju inte fängelse för långt senare. Nej, nej, nej. Så att äh, finnarna hade ungefär samma rättsuppfattning. Och det är det som gör också att de sen kunde ta de här svenska lagarna skrivna utan att protester, för det, var ah, det. De byggde på samma grund. Ja, för att hade det skilt väldigt mycket, då tror ja. man att tänka sig att folk då hade opponerat. Att i tusen är det mm. Mm. Men det blev inga sådana bråk alls. Utan då, de fanns i att, att, det också att det svenska språket var det officiella. Ja. Det var liksom inte ett problem då. På... Nej, det, språket, språkproblem kommer långt, långt senare. Mm. Och man hade tolkar och man översatte och eh, många av tjänstemännen var ju tvungna att kunna finska. Det, är det roliga de är att prästerna måste ju kunna finska eh, också under hela 17- och talet Och då stackars prästen kunde sitta då i en finsk kommun långt in i landet. Så fick han papper från, från eh, Stockholm då, nya lagar och nya påbud och ny skatteindrivning och soldat i utskrivning. Så måste han översätta det till finska. Mm. Och sen höll sin gudstjänst och sen kunde han hålla på en hel timme och läsa upp olika, <går> och, och många av är kom till kyrkan bara därför för det var ju Jaha. liksom news ja, ja, ja, och ja, ja, ja. han kunde också berätta, att nu ska det och det säljas på exekutiva men det var den tidens journalfilm det var en ja. men ibland så måste man undra vad är det han egentligen vill ha sagt <går> för att han kanske inte ja. var så duktig i finska. det kan ju ha blivit väldigt olika ja. tolkningar av det som kom från Stockholm då på och olika och ställen i filmen lite det här och, och så han stod där och försökte förklara och prästerna, eller församlingen kunde nog inte alltid göra skillnad mellan, är det här Guds ord mm. eller är det kungens ord, är det samma sak <laughs> han står ju på samma kläd likadant och, och oh. läser liksom. så att de kunde nog blanda ihop Guds ord och Kungens ord Mm. Du, finns det, det finns en del spår kvar från rätt så tidigt Ja, och det finns roliga spår som man inte tänker på Som jag sa, det heter Helsingfors, det heter Helsingfors för det ligger i kommun För att folk kommer mm. från Helsingland Och i Helsingfors vapen ser man en båt I Egentliga Finlands vapen I Egentliga Finland heter det landskap där Åbo ja. Och deras vapen är denna dag är det två svenska flaggor blåguda flaggor inmålade därför att de, de målade Johan den tredje dit för han var hertig över Finland och bodde i Åbo. Mm. Och han gjorde också Finlands härtigdömmets vapen som var ett lejon som står med ett svärd västerländs svärd i handen och som står på ett kroksabel från Österlandet. Mm. Och detta lejon har ju nu sen blivit såmen lejonna, det finska ishockeylandslagets symbol som de är så stolta över så det är bara att säga till dem att såmen lejonna är faktiskt ett svenskt en svensk uppfinning ja, ja. Du, om vi går tillbaka till historien, 1100-talet, någonting började komma, eh, svenskar sjövägen, eh, små, enkla båtar, gissa, eh, seglar de över, för det fanns inte så mycket stora båtar på den tiden. Eh, och sen så eh, eh, funkade det, och det, det, det var inte assimilering, ett larvigt ord, för att det var det det handlade om, men de levde fredligt då, mm. som, som man förstår, sida vid sida med de som bodde där tidigare, eh, Sen Så småningom så händer det saker i Sverige. Sverige drabbas av jag kanske hoppar för långt fram nu men Sverige drabbas av en mycket mycket allvarlig smittsam sjukdom nämligen pesten. Mm. Pesten kom ju på 1300-talet och det kom sedan i flera vågor men den riktigt stora stora döden, digerdöden som forskarna är lite osäkra på hur många som strök med men realistisk uppfattning mellan en tredjedel och hälften av landets befolkning. Mm. Tänkte det idag. Fyra ja. miljoner människor plötsligt skulle dö. Ja. Ja. Så att det var ju en otrolig katastrof. Och, och lite ojämnt över landet då, självklart. Och, och det drabbade även de finska landskapen ganska lite mindre grad än, än på andra sidan. Och när det var klart pesten var över och Du kan tänka dig att du levde under den tiden där varje år bara blev värre och värre och värre. Mm. man trodde Det måste vara en apokalyptisk stämning i kulturen. Mm. Men sen så, när det var över så behövdes inte någon stor utflyttning längre från Sverige för det fanns det ledig jord. Så att den stora nybyggarutflyttningen slutade. Så Sen fick de ju locka över folk på olika sätt med skattefrihet. Man fick sju, åtta, tio år skattefrihet om man flyttade in och byggde nytt land. Och också upp i norra Sverige. Det var ju lignan till Norrland. Mm, mm. Det var samma, eh, lo man lockade på samma sätt. Så det fortsatte att komma några unga familjer och sådär men det var inte någon stor våg längre. Nej. Eh, och sen så börjar då så småningom så, så börjar befolkningen växa va? för att om vi snackar om från början kanske 12 000 ja. alltså, det, det är ju ingenting på ett sådant område. Så att under medeltiden blir det ändå 200-300 000 sådär. Så fram till eh, 1500-talet ungefär när Johan III är där eh, och styr över Finland så är, är de väl uppe en kring 300-400 000 men mm. så kanske... Eh, men sen kom det då då svåra perioder med missväxt. Man hade ju inga marginaler va? Nej, nej. Så att om, om en skörd slog fel och så nästa år igen och utsedet var med tungen nej, året svält. Så då var det kört ja. Då dog tusentals människor alltså. ja. ja. Du, det fanns ju strider också i Svenska Kungahuset där, där, där Finland blev spelplan för, ja. för, för, för de här konflikterna ja, Det är helt Shakespeare egentligen Bröderna Erik den 14 och Johan den tredje mm. Johan den tredje fick han var ju då Gustav Vas, pappa Gustav favoritson. fast Erik var ju äldre men Johan var nummer två och Johan fick då som hertigdöme. Nästan hela Finland. Han kallade sig här över Finland men det var inte hela Finland. Men det blev sen så småningom hela. Mm. Och, och, och etablerade sig på Åbo slott. Erik var sen blev kung över hela Sverige, inklusive Finland. Då. Mm. Men de försökte då bestämma, Erik försökte slå fast att du, har, du får bara göra så och så. Det är jag som bestämmer. Jag driver utrikespolitiken för riket. Men eh, Johan han drev egen utrikespolitik han behandlade Finland som ett eget land ja, han började göra lite business med Polen samtidigt som Erik var i krig med Polen ja. så det var ju inte så lämpligt, lämpligt. Nej. Ja, betraktades som ett frederik kan man säga Och dessutom gifte han sig polska kungens syster, mm. vilket Erik inte heller ville att han skulle göra så att det blev ju brödrakrig, han hämtades över till Sverige, satt, spärrades in det var ju fullt inbördeskrig men här Katarina Jagiellonika är rolig kungens syster som kom från Polen. Mm. För att hon var kom från Havel. Har du varit i Havel? Fantastiskt slott i, där mm. Mm. i Krakow. Ja, otroligt ja. fint renässansslott ja, ja, men oerhört äh, lyxigt. Ja, då. när man hade 300 så här när flamländska gåbelängor och det ja, ja, ja. Så packar hon ihop sina grejer och flyttar med Johan upp till Åbo slott. Hon måste ha varit kär då nästan. Ja, Även så, om inte ja, sånt fanns på den fanns tiden. Inte. Men hon kommer då resande... Och anländer på strax en jultid med, med följer på 70 personer med dvärgar och hovnarrar och allt jobba. Och så ser hon något slott som mm. står där som en såna. här: stenlada i <laughs> <Ja. laughs> jämfört med men hon klagade inte, hon var uh, uh, uh, väl uppfostrad hon hade med sig rätt mycket ja, folk och prylar ja, och så, grejer också. Nordens första gafflar till exempel mm. gaffen var då helt ny uppfinning och, så de förvandlade Åbo slott till ett renaissansslott mm. under några år sju år så det var riktigt fint där och uh, ja, nästan som ett riktigt renaissansslott innan de blev tagna ja, ja. tillbaka till Sverige och, och satte sig eh, ja vad heter det arrest var det ju inte ja. men de isolerade sig i ett husare och sen blev Erik tok och så vidare men ja. det är kanske en annan historia. Det jag berätta det. jag skriver en bok om det nämligen. Jaha, jag skriver alltid en bok om något jag Just nu håller jag på med det. Ja, ja okej. Okay. Ja, det är bra. Då får vi, vi får komma tillbaka sen ja. när, den är, när den är ute. Okej, okay. sen då senare. Vi hoppar fram lite grann i historien här nu då. Det här fortgår, det här fortgår och så vidare. Men sen så, sen så, så småningom så kommer det till en enda. Ja. Vi, kan ta, vi kan ta upprinnelsen och hur det blir efter pausen. Nu ska Herman berätta när den här sagan tar slut så småningom vad som ledde till det. Vi tar det efter pausen. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. I nästan 700 år så var Finland eh, en del av Sverige. Det var Sverige. Sverige bestod av det som idag är Sverige och ungefär det som idag eh, är Finland. Eh, det betyder att eh, Skåne, Bohuslän och eh, andra, Blekinge, sådant eh, som icke varit svenskt, egentligen bara varit svenskt, halva tiden av det, den tid som Sverige och Finland var ett. Det här ger lite perspektiv. Jag gissar att väldigt många människor inte har haft en aning om det här. Herman Linkvist som sitter i studion säger själv, eller skriver själv i förordet till sin nya bok När Finland var Sverige, att han i drygt 50 år kämpat en Don Quixote kamp mot sina ofta häpna landsmän för att Förtälla detta. En liten utvikning här. Ditt intresse kommer förstås att du uppvuxit uppväxt i Helsingfors. Ja, min pappa var på Svenska ambassaden i Helsingfors i massor i år. Så att jag bodde där. Jag gick i skola där. Och tog Snackar där. du någon finska? Jag klarar mig, men inte bra. Nej, nej. Ja. Okej. Okay. Eh, vi talade om eh, denna saga hur den någon gång sen började lida mot sitt slut även eh, om 700 år är lång tid. Och så i pausen sa du att eh, på 1700-talet så hände det grejer. Jo ja, var... som som, som, som sa det för här. Ja det var så en, en <hör> var höga svenska ambitionsmän som reste på tjänsteuppdrag till Finland och, och ibland måste åka långt in i inlandet. Och då upptäckte de att de pratade ju bara finska där. Mm. Och han blev helt chockad, den här höga tjänstemannen, skrev hem till Stockholm: att Vad är det här? De har varit svenska i 500 år och talar fortfarande finska. Eh, och de föreslog, han föreslog att de skulle tvångs för svenska mm. Finland. Så man hade tvångs för svenska skåne. Men det var ju inte så lyckat, för de talar ju inte riktigt bra svenska ännu, skåne. Men i alla fall, de försökte. Idén kom att man skulle tvångsförfinna, men den lades hastigt ner. Man försökte inte på allvar. Därför att finnarna var alldeles för tjurskalliga, det hade inte gått. Alltså. Nej, det hade blivit... Och de var för många. Ja, ja. Mm. Istället blev det så att det blev större och större krav på att alla tjänstemän som hade med dem att göra, alla officerare som hade inte skulle kunna finska. Mm. Så, så det fungerade. De lärde sig det hjälpligt ja. då i alla fall. Ja, mm. och officerarna var ofta födda i Sverige, Finland. Mm. Och sen om vi går framåt i tiden då för att eh, sen 1809 så var ju sagans slut. Vad var det som vad var det som hände som ledde fram till det? Ja, det är så att eh, Sverige blev ju allt svagare och svagare efter stormaktstidens fall i början på 1700-talet. Och svenska resurserna att, att hålla stora landområden blev allt mindre och de klarade inte av det. Och samtidigt som Ryssland med Peter den stora blev större och mäktigare, fick en starkare armé och, och blev den, var en ny kraft alltså. Och kunde inte stå emot längre. Och då två gånger ockuperade Sverige under 1700-talet i lilla och stora ofreden. Mm. Och, och därför byggde Sveaborg som en fästning liksom för att kunna... Försveta. På den tiden skulle vara den största starkaste militärfästningen. Ja, det var det största projekt Sverige någonsin hade gjort då på 1700-talet. Mm. Uh, och det hette Sveaborg för det skulle försvara Sverige mot Ryssland. Samtidigt var det en bas mot Petersburg. Så att... Mm. Men då när kriget kom 1809, 1808 180, på vintern och slutade 1809 så var det ganska farsartat krig på många sätt. Det var illa skött från svenskt håll. Och det var den stackars Gustav IV Adolf som alltid hade otur med allting i livet. Han, han, han kunde ha, om han haft tur så kunde de ha vänt krigslyckan. Men det blev bonderevolt i Finland som inte står i Fenriksstålsängne. Men det hände på samma sätt som i Spanien mot spanska armén. Så att det var det kunde ha vänt allting, men det vände du inte. Men då hände det intressant att studera. 1809, när man delade upp Sverige, så var det inte så att, man, att Sverige... Vad som hände var att det uppstod två Sverige- Ett Sverige som heter Sverige mm. och ett Sverige som heter Storfinnsen Finland. Ja. För det fortsatte på exakt samma grund som det hade varit. Samma lagar. Fast så, under rysk överhöghet. Ja, samma lagar, samma valuta. Alltid ja, precis ja. som det hade varit. Och handel och kommunikation det var, var precis öppet. Okay. Mm. Och så och tsaren gjorde så här. Dels därför att han, den tsaren Alexander I var en, en liberal och trevlig man. Men Framförallt ville han ha lugn och ro så fort som möjligt i det här kriget för att han skulle gå i krig mot Napoleon. Ja. Så att han borde få bort trupperna lugn och ro. Och där lå ju ett färdigt land med egna lagar, egna tjänster, med en ämbetsmän. Han behövde inte införa rysk lag eller ryska någonting. Det fungerade. Mm. Så att han garanterar okej, okay, ni får behålla det här. Och då, därför behövs... Vill allt han detta. inte ens uh, få in därifrån? Då? Ja, det försökte han nog, men det var, det var inte alls för förtryck eller någonting sånt mm. eftertid. Och sen... När det hela började då, ute på 1800-talet så började ryssarna att skruva till och ska förryska Finland mm. på många olika sätt, med lagar och språket. Och, de finska pojkar skulle tas ut och skickas i ryska armén och så här, Och då kom motstånd. Och motståndet blir naturligtvis eh, patriotiskt finskt. Mm. för Vad skulle man annars välja? Mm. Och det intressanta är att alla de som formar den här finska patriotismen och finska nationalismen i svensktalande Och svensk utbildade allihopa. Mm. Så du tar äh, äh, Elias Lönneroth som satt ihop Kalevala. Mm. Han var ju svensk utbildad. Walla, är alltså det stora finska nationaler, nationaler på, på sätt, sätt, sätt, som, som är gamla såna här folksagor från ja, början. Men mycket, mycket snyggt. Och sen så Galen Kallela som målade nationalistiska tavlorna. Mm. Han var ju finlandssvensk. Jean Sibelius som komponerade finska svårmordet var finlandssvensk. Mm. Runeberg som skrev vårt land nationalsången som var en kampsång från början. Den han kunde inte skriva på finska utan det översattes av andra till finska. Mm. Och han som grundade det mest patriotiska finska riktiga partiet han, han var född, hette Zacharias, Georg Zacharias Forsman och när han var student så lärde han sig finska och bytte namn till Urjokoskinen. Mm. så att när, punkt efter punkt så var det svensktalande som formade det finska som förfinskades det ja. fenifierades ja, som man ska som kalla det Finland. därför ja. det var det enda försvaret de hade och det var starkt och det höll. Mm. därför att det var kört det här med mm. Sverige det visste man inför ja, den övermakten och så vidare ja. och då så tog de vara på den egna kraften och det finska uppstod Och det är ganska roligt att se att det bygger helt på svensk grund. Mm. En del finländare kanske blir det här lite under mattan. Ja, mycket. Alltså de flesta, de är okunniga om det här. Precis som mm. man i Sverige har förträngt detta. Så i Finland, finska skolor, läser man historia. Det började 1809. Jaha, ja, det fanns ja, det är inget... som att du har liksom öppnade oh, gud skapade fylla ja. och här ligger gud färdigt med städer och allting och ja. var, var fint och han har ordnat gud här ja. och helt ja. absurt ja. så att man kan läsa en kurs men det är liksom överkurs frivilligt att läsa mm. vad som hände före Ja. Eh, vi kanske hoppar lite grann här men jag måste säga att Finland hade ju det är också många som inte vet men i två månader och så var Finland faktiskt en monarki det hade ja. ju aldrig varit ja alltså det hade ju varit ja det under var också... svensk eh, men... svensk men det är senare ja. det, det var då efter självständigheten ja just det så valde de en tysk kung eh, under första eh, inte vad heter det ja, för... ja alltså det var det, ja just det, det var. men du Vi, vi behöver inte gå in på den kungen då som kallas för Veinuensimägenen av elaka tungor. Alltså Veinu den första. Men jag tänkte på det. Eh, eh, eh, ja, jag tappade tråden. Vad fan, jag tänkte på något annat här. Väldigt viktigt var det. Då kommer det upp igen. Mm. Eh, vi, ska fall, vi ska i alla fall så småningom, efter nyheterna som kommer alldeles strax, så ska vi låta detektiven allmänheten ringa. Ni får gärna, ni får inte tala finska om ni inte talar så här man begriper men, men, men eh, gärna svenska då begriper till och med jag för det är min moder. Eh, den här, när den här historien tog slut eh, och det blev en stark sån här nationalistisk eh, finsk känsla om man ska Vi har ju väldigt mycket utbyte med Finland idag. Men jag skulle säga, och det kanske beror på att jag har varit så väldigt mycket i Finland, jag tycker att på ett sätt är Sverige och Finland idag mer lika varandra, mer lika länder, folk och vanor och sedvänjer och sånt, än sig Sverige och Danmark. Ja, det håller jag helt med om. Och det är ju för att det är så lång gemensam historia. Och den här dag du har ju Och det är inte bara det att det finns svensktalande, det är fint. Det är också seder och bruk och Lucia och sånger och mm. Mm. mat och mycket sånt som är gemensamt. Men ja, även hur det sköts, offentlighetsprincip, mm. vi snackar om ja, det förra programmet. Sådana saker, lagstiftning är rätt likartad och, och, och allting. Ja, kärleken till naturen och ja, allmänns su supandet är också väldigt svenskt. Ja. Ja, det Okej. finns i för sig. Det ja, går ju ja, ett bälte över hela ja, Ryssland vårat, och till och med norra som, Kina. Sen. Norra Ja. ja. Okej, okay. vi gör så här att eh, ni får börja ringa till oss. Numret är 0200 11 12 13 och så ska man svara på frågor och diskutera eh, med dig som lyssnar. Vi tar nyheter nu. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio, Radio 1. Aschberg. Herman Linkvist sitter i studion med anledning av den nya boken När Finland var Sverige 700 år nästan, alltså nästan dubbelt så lång tid som Skåne, Blekinge Bohuslän har varit svenskt. Det ger lite perspektiv. Nu ska vi tala med detektiven allmänheten och jag börjar med att koppla in Fredrik. Varsågod Fredrik. Tack så mycket. Att... Hej Robin, hej. Du, ja men jag vet att du är men jag tänkte säga hej Herman du var lite, lite bråttom men får inte det, hej Herman Hej hej det, så Först vill jag tacka för att, för att du gjorde att jag blev bli en sej historia jag alltid i den här jag var liten så jag gick på på SVT, så jag vill tacka för först Aha. Jag skulle vilja ställa två frågor, ena är vilken regent har betett för Mådraken i Sverige, när man säger en om historien nu är du inte inne på Finland utan det är en generell <laughs> fråga här. Ja, ja. ja men det, det finns två som man kan svara på snabbt. Den ena är ju Gustav Vasa som, som fick ihop det och sen är den som har varit viktigaste faktiskt. Och det, det, nu häpnar ni alla, men det var faktiskt Jean-Baptiste Bernadotte, Karl 14 Johan. Han, han gjorde enorma insatser för Sverige och, och, och lade ner åt, motsvarande 800 miljoner kronor av sitt eget kapital i Svenska Statskassan. Och han var, fick liv och formade eh, den moderna ekonomin och näringslivet som sedan det fart på Sverige. Och det där har man inte pratat om så mycket för det, man får inte säga något positivt om kungar i Sverige. Men du får det, du får det här. det. Men jag tänkte annars, just att han inte just har tredje, var en annan en viktig sak. Ja, thing. han var en kulturpersonlighet och så. Mm. Jag grundade Svenska Akademin och Dramaten mm. ja, och, och, och, och Operan och flera akademier. Nej, för jag tänkte att det oftast är väl han som man hör mycket om fakta ja. att han har Men du, du, kan inte jag tror inte du kommer argumentera bort Herman i den här mm. frågan. Han har nej, nämnt nej, två kungar. Ja, nej, jag, jag, jag, nej, jag är kritisk utav jag, jag är bara liksom som mm. jag, alltså, ja. Som är intressant. Så. ja. Okej, Fredrik du ja. fick svar, tack för att ha. då tar vi Birgitta, varsågod Birgitta Ja, tack så hemskt mycket jag är ju inte finlandssvenska på något eller svensk Nej, det var inget krav det vill jag, om någon missförstod det <laughs> så. Så De svensktalande finländarna var väl på något vis Finlands överklass, var det inte så? Ja, inte bara. Det är så att majoriteten av de svensktalande i Finland var fiskare och bönder och vanliga människor. Det är bara det att de som syntes, syntes i Sverige var ju den rika överklassen. Men det är ett missförstånd att alla är grevar och baroner och bankdirektörer. Det tror jag inte heller. Men alltså, till exempel jag som lever i hundarnas värld. Jag vet ju att de, det var väldigt mycket överklass i svensktalande finländare. Mm. Ja. Jag kan tala om idag. Jag väl gjorde ett tv-program i Finland för några år sedan på Svenska kanalen. Och då frågade jag om detta och då sa de att du kan kolla eh, inkomstspridning och sånt där. Det, det är precis, det, den ser helt likadan ut för de som är eh, finland, talar finland svenska och de som talar finska. Ja. Det finns inga skillnader om du tar det över riket så att säga. Ja. Men det tror jag också kanske. Men nu kommer vi att se att väldigt, väldigt många finsktalande finlandare inte... Vill prata svenska, även om de kan. Ja, och det har ju. Det är 1900-tals politik. Det har ingenting med de här långa 700 åren att göra. Mm. Utan det har med från inbördeskriget och, och, och klassmotsättningar i det moderna Finland. Ja. Mm. Sen tänkte jag ge dig ett tips, eftersom du inte bara är intresserad av Sverige Finland, utan även Europa. Mm. Då fick jag nyss på någonting som heter mm. Bakier Bakier? Ja. Med Bertil, med B alltså först. Ja? Va? Var det med B första bokstaven? Det är D. Det. Det är Förlåt, D, Daker, mm. okej. Okay. Ja, och de fanns i ett område som rörde sig, som var i Rumänien, men även i Serbien och... Mm. Ja. och de verkar ha varit... Jag menar, de fanns ju innan Kristus. Men har tydligen betytt väldigt mycket egentligen för både romarna. För att... Eh, eh, de gjorde avtal med Rummarriket, tror jag. Mm. Mm. Och de finns också att spåra. Karl den Elfte hade tydligen någonting med dem att göra också. Vad vet jag inte? Men de nämnde när de pratade om de här, det här folket att Karl den Elfte hade någon anknytning mm. till sakerna. Mm. Ja, det ska jag undersöka då. Okej, tack för tack ja, Det var tack. bara tips och du ja. har någonting ja. nytt att skriva. Om. Ja. Ja. Tack för tipsen, Kjöråbigitta. Hej då. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Då har vi en stammis med här, Jari ja, varsågod, Jari. Jari... Han sände morse. Nej, ja, kanske, <skratt> men det är, inte, det är inte vanligt att Jari... Han är i stammis här, <skratt> att, han, att han lägger på. Då tar vi Matti. Varsågod, Matti. Ja, hej. hej. Och eh, jag har inte uh, kunnat lyssna hela programmet, men har ni uh, nämnt Mikael Agricola? Agricola, ja. Nej, det har ja. vi inte gjort, men uh, det kan vi göra. Nej. För att han är ju fader till uh, uh, första... Uh, skriven finska ja. han föddes var det 1507 eller 8 eller omkring och gick bort uh, 56 eller 55 ja, ja. och uh, då var det inte tryckta böcker men det var ju skrivna böcker jo, han han, var, det, det trycktes, hans bok trycktes här i Stockholm ja, han är ju också finland men han kunde finska ja, för hans för mamma var han finska som, tror jag ja, så. för att han, eh, han översatte, såvitt jag kommer ihåg, nya testamentet eh, från latin till, till finsk. Ja, det stämmer det. Stämmer. Men du hette ja. han Agricola? Nej, Agri agricola. agricola. Alltså, Agri Agricola-brukare. Jord ja, jag menar, det är det latin för jordbrukare? Ja. Ja, för man gjorde så med ja, så. studenterna de hade, när de kom till universitetet så latiniserade de sina... ja okej. Ja, det är ja. samma här. Ja. Ja. Okej, okay, men det var Agricola, men sen... Uh, nu kommer jag inte ihåg vilken århundrade det var men det var jag tror att det var Gustav Vasa som uh, vet cyrkans uh, hjälp och makt det var ju uh, katoliskt uh, ja. i Finland innan ja. och de uh, konfiskerade alla uh, egendomar av den cyrkan uh -huh. alltså uh, uh, katolska cyrkan ja. och uh, på den tiden då, då var Prästerna är tvungna att kunna ha en predika på finska. Jo visst. Ja vi har talat om det faktiskt. Har ni gjort det? Ja, ja okej. Det, det missade jag. Mm. Så det var... var... Okej. Okay. Men sedan, jag, vänta jag har... Jaha, ja ja ja. ja. De, de var inte tvungna att åka runt Bottenviken vissa vintrar eh, på den tiden och... Till och med på 50-talet. Jag hittade säkert på Google som kan det där. Någon på 50-talet. Min far var en av dem som åkte bil över. Det var oh, Vassa, men och där man... där vi talade om åka runt. Då fanns inte bilar. Det var det Nej, var väldigt nej, nej, längre, nej. Det, det var slede. Ja. Men jag undrar om inte de kunde ha en. För att uh, det fanns inte isprutare heller. Alltså. Och Bottenviken frös sig till. Men du, det är sällan det ligger över eh, någonstans. Ja, högre upp ja, då. Ja, visst och ovanför Vasa där var det så smalt mm. på 50 talet fanns det en plogad väg att man ja, kunde ja, vila ja. över oh, oh, så är det I, i stora delar av skärgården där i Åbo vet jag att där plogar de alltid vintervägar på, med, sätter upp vägskyltar och allt möjligt mm. Men du, Nu är vi i en annan historisk epok Matti, tack så du ha Då, det det, Hej. Uh, då ska, vi, ska vi ge Jari en chans till då. Jari Ja, vänta <skratt> Nej, vi väntar inte <skratt> länge, Jari. Ja, vi är där med det Kalevala, Jari just... här. Kom igen. Så hette finska riket vet du när svenska kom där. Det hette Kalevala hade... Det är väl en efterkonstruktion, hade, eh, va? Egen egen eh, tro på dinamönen ja. och eh, den stora ja. eken som vi kom ifrån. <skratt> var du med på den tiden, Jari? <skratt> Nej, men det hade vi vet du. Eh, men det var så att eh, Språkmyren var så pass hög va? när svensken frågade: Vad tycker ni? Kan vi komma här och bygga lite grejer och sådär? Så mm. Alla den satana! Ja, Kom så, hit bara för att behöva. du menar du att du vill uh, att vi kommer uh, med våld eller? Mm. Förstår du den där uh, liknelsen där att finnar var finnar och svensken var svensk? Jag kommer mm. nämligen från stad som. Uh, var på, För det jag föddes så var det en svensk talande. Vilken stad är det då? Det vill du veta men jag säger inte. Nej, nej. Men jag Helsing är jag. Helsing. Helsing. Ja. ja och där ändrades detta då just när jag föddes och sen när jag blev 16 år så jagade vi hurri. Mm. Fast jag var själv eh, hälften den så... Hur är det ett skällsord alltså för finländsk en ord eh, av det att jag kunde svenska till mina polare. Mm. Mm. Aldrig. Okej, okay. det var eh, några eh, senare ur ditt liv, Jari Vi tackar ja, för idag. Jag fråga lite grann här. Ja, du, du, du, du, du, du. Okej, okay. en kort fråga nu, Jari ja det där med bastun och det där tänkte jag fråga för jag tror att svensken var ganska smutsig och plackad och påklädd för att det inte skulle dofta allt för mycket könsorga så men jag tror alltså att svensken hade ingen bastu nej de hade ingen bastu nej, de, vad gjorde de då de väntade tills det började regna eller ja, då kunde du koka vatten det gjorde de åtminstone inför hjularna tror jag eller något sånt där ja det var en gång om året tror jag ja. de gick och badade annars ja. så var det ett helvete stank här tror jag. Ja, ja. Yes. Då fick vi lära oss lite hygien där och gå i sauna så fick man läsa jag lite hygien. Jag är orsaken att svenska ja. killar ville komma till Finland för att ja. rörva tjejerna rena. Ja, det är ytterligare en teori. Tack ska du ha Jari, nu får vi nästan trycka på knappen där. Uh, vad är klockan där jag ska titta så lite på tiden. Det blir så uh, animerat ibland. Nu ska vi ta in Mats. Varså Mats. Hej Robert. Hej Herman. Hej du jag undrar min fars släktforska lite och då alltså jag är från Finland men tidigare på 1700-talet så är vi från Göteborg som staden. Du du du snackar nära luren det är svårt att höra. Vi provar att. Ja tack ta bort de där löjliga lurarna. Ja. jag undrar lite vad hur var läget i i Sverige på på 1700-talet? Var det liksom flydde folk till Finland eller eller åkte de dit för att det var lyckans land, eller vad var vägen? Nej, läget? de flydde inte det var en, <clears throat> på 1700-talet så tror man att upp till 30% av befolkningen i Finland talade svenska Och det var en ganska, det var ju två perioder då ryssarna ockuperade Finland i lilla och stora ofreden. Då folk flydde från Finland till Sverige, men sen flyttar de tillbaka igen. Och det var, det var en blomstringstid, det var intellektuell blomstring, det var, man inrättade många så här manufakturer och man fick i ordning på handen från Österbotten blev fri. Under 1700-talet och de kunde själv åka ut och ha direkt business med världen. Det fanns en ostindienfarare från Finland. Två av Linnés lärjungar kom från Finland. Det var alltså en, en kulturell högtid. Jaha. Man kanske har lite blått blod i sig då. Ja, det är inte omöjligt. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag tackar för svar. Okej. Okay. Tack så att det måste fråga en sak. Åland här borde ju folk ha mm. äh, äh, kommit till först så att ja, säga på väg till Finland. Det var först. Ja. Det är för att Åland har ju haft en närmare anknytning till Sverige historiskt. Alltså jag vet vad folkomröstning där någon gång jo, och de det... ville tillhöra Sverige ja. och så vidare. Men samtidigt så finns det på Åland bevis för att också ha bott finnar där. Aj, ja. Som Jomala. Ja. Det finns kommuner som heter Jona ja, ja, ja. och en del andra så här med finska anknytning. Men det, så det var ju länge sedan. Men Finland, Åland var en del av Finland som blev först helt svenskt bebott mm. redan på 800-900-talet. Okej, då tar vi en ringare till. tar vi Kent. Varsågod Kent. Ja, hej. Jo, jag blev uppläxad av en finländare som jag ställde frågan så Hur kan det komma sig att det finns så många romer alltså, senare då i Finland? Ja. Hur kan det komma sig? Ja, ja du vet ju ingenting samtidigt med mig. De blev deporterade från Sverige till Finland. Ja. Och då undrar jag, stämmer det? Ja, det var så att Gustav Vasa var det första som lät deportera romer från västra delen av riket till östra delen av riket. Samtidigt så kom det säkert färskare romer eh, under den ryska tiden från den från ryska sidan så att säga eh, när Finland var storfusten med Finland eh, så jag tror att romer har flyttat in från både öst och väst till Finland och, eh, men att det var Gustav Vasa som de, han dumpade över men jag tror det var ungefär 500 stycken en sånt har jag sett siffran och det då, det var Gustav Vasa som tog i svedjefinnar också ja visst och de, de gjorde ju stor nytta i skogarna där ja, och då ställer man frågan, vad var argumentet att deportera romerna? Det är samma argument som du har i denna dag. Det var ansåg som kringstrykande pack som inte gjorde någon nytta och som man skulle bli av med. Det var, det var i stort sett samma, samma argument och samma beskrivning av romerna. Ja, och eh, men då ställer man frågan frågan när man har blivit lärd nu när det var så mycket pratar om romer att de hälsades välkomna att de hade smeder och var kunniga genom mm. lite hantverk och sånt. Hur fort gick den här då? Från att de första kom in på 1500-talet eftersom Gustav Vasa blev kung på 1500-talet. Hur kan det komma sig att det gick så fort? Ja, det, alla romer har inte välkomnats på alla ställen som du vet. Och eh, Det var ju duktiga smeder och så, men inte alla. Och eh, det, det som alltid har varit i vårt samhälle är folk som stryker vägarna är inte välkomna. Man måste ju bo Fast. ja jo, jo. Och, men och, och, de, var det så att de fick inte i, i Sverige då, bo, hade de bosättelsebud redan från början? Ja, eller? De, de ansågs vara ett sånt främmande element att de, de sågs med misstänksamhet från början. Mm. Men om man till, jag bara en kort fråga. Du säger att det var ju då, Sverige blev Sverige på 1300-talet, men Erik den Helige... Räknas inte han, Olof Skötkonung hade vi ändå en stor... Och alla de här kungarna som ja. fanns innan då, då var ja. de våra sagokungar allihopa? Nej, eh, Erik, det heliga vet man egentligen ganska lite om en Olof Skötkonung, så, Men de var ju inte kung över hela Sverige. Alltså. Nej, nej. det så, så att, men, att Sverige ja, bildades jag, jag på 1300-talet. De har ju hittat de här polarna i Uppsala ja. ja, ja. så går tillbaka ja. tusen år till ungefär. Ja. Mm. Det är Så att under Olof Skötkonungs tid så fanns det andra... Eh, vi, ska säga, konkurrerande hövdingar längre söderut som också gjorde anspråk på. Men det fanns ingen som hade hela kontrollen över hela landet förrän på 1300-talet. Jag läste den i en Arvid Säbesbord, Lättlands historia mm. och jag skulle väl tro att kristandet i Europa gick till ungefär likadant överallt. Ja. Att eh, ungefär som jag brukar själv alltid ha sagt det, att det var Erik den helige jag åkte över till Finland sparka in dörren till ett och sa att Antingen låt till döpa i Jesu men också dränk i i dopfunten. Ja, det är just den där berättelsen är fullständigt fel för att Erik den heliga var aldrig på något korståg i Finland. Det ägde aldrig rum. Men sabbar inte en bra story nu då? Gamma journalistregeln. <laughs> Därför att eh, hade han gjort det så hade åtminstone påven hört talas om det i något brev. Det finns inga dokument som visar att någonsin skett något korståg. Utan det kom... Av hans son mer än 50 år senare. För sonen ville ha pappan Helgon förklarad. Eftersom både danska och norska kungen hade Helgon. Och Sverige hade inget Helgon. <här> och då så lanserade de honom. Det var titelsjuka redan ja. på den tiden. Men han blev i Movician. De kristnade ju från sitt håll. Och... Mm. Och Rom från sitt håll, så att Sverige har alltså inte haft den här, de hade inga korståg i öster Nej, inte korståg, det, det, det börjar man tala om på 1700 eller ja, 1800-talet, beskrev man den här tre korstågen, men det var inga korståg. Det var en långsam, långsam process som skedde med, det kom präster och så, men de högg inte huvudet av någon. Men Moskoviterna gjorde det. Moskoviterna högg huvudet av folk. Ja, ja svenskar har alltid varit snälla. Ja, ja. Då ska vi fortsätta vara det. Är. Kent, viska ja, paus. Tack ska du Vi tar en kort paus. Herman sitter en stund till. Numret är 0211 1213. Ni lyssnar på Aschberg på 101,9. Radio 1. 101,9. Radio 1. Aschberg. Herman Lindqvist i studion. Det går bra att ringa in. Nu har vi följt på alla linjer. Det är många som vi talar med Herman. Vars senaste bok heter När Finland var Sverige. I 700 år alltså så var Sverige och Finland ja, nästan i alla fall ett och samma land. Och för, för er perspektiv på det kan man säga att det är bara eh, hälften så lång tid knappt som eh, eller något i den stilen som Skåne Blekinge och, och Bohuslän har varit svenskt. Eh, nu ska vi se vem som står på tur. Det blir Martin varsågod Martin. Hej Asperg och hej Herman. Hej hej Jag tänkte bara tacka dig Herman för att utan dig hade jag aldrig blivit aktöriserad Stockholmsguide. ja, vad bra eh, mitt intresse för svensk historia och nordisk historia det kom genom dina fantastiska föreläsningar Herman. Ja, tack så du Så roligt lämna dig. oss inte förrän det är verkligen, verkligen dags. Ja. Eh, två frågor om Finland då, bara ja. kort. Och det har med kungligheter. Ja. Eh, Karin Månståndotter, ja. vad var det som gjorde att hon inte vilar mer den 14 i Uppsala domkyrka? Ja. Gjorde så att hon... Eh... Hon levde mycket längre än Erik mm. och skötte sitt, äh, sin gård. Hon fick ju en gård i, i Finland som heter Lioxiala kungsgård. Just så periodvis var den bäst, bäst skötta gården i, i Finland och gav största skatteinkomsterna till kronan. Jaha. Och, äh, och hon äh, trädde så bra där och mötes med så stor respekt och så mm. att äh, när hon avled så skulle hon bli begravd i Åbo domkyrka för att hon var ju, eh, liksom hade varit drottning av Sverige och betraktades som hörande till Finland. Så att hon ligger där ett väldigt vackert... Eh... Ja, det är ett enormt pampigt ja, mycket fint. Och, ja. och, och hon gjorde verkligen väl ifrån sig och mm. med, hade stor respekt för henne. Mm. Så det är lite status för eh, rikets Finland att ha henne som... Ja, ja, hon är drottning. Kyrka. Ja, det är en drottning av Sverige som ligger där. Ja, ja. Sen sista frågan, Asperger, jag lovar att jag ska vara kort. Ja, ja. Eh, när var det egentligen som Finland hade monarki, om man nu ska snacka i de termerna? Ja, det är egen monarki, ska jag säga. Ja, efter, innan de blev president. Ja, det var så. Det var några häftiga månader <laughs> i samband med Finlands självständighet och då tänkte de att det skulle fortsätta som monarki och då valde mm. de en, en prins av eh, Hessen Jaha, okay. eh, och eh, Fredrik var inte. Ja, mycket långt när Rumpenheim, ja, och ja, ja. han Rumpenheim han började lära sig läsa plugga svenska och finska Jaha, och, och, men sen kom första världskriget då alla tyska försterhus störtades, mm, tyska mm. kejsare störtades. Och då försvann han också, hans tid var ute så att säga. Ja, så man kan äh, säga att när varje presidentskapet började gälla, det var alltså uh, runt... 1919... Okej, okay, så sent i alla fall. Ja. Men alltså historien hör väl att eh, det fanns inga röda, det var efter efter Det Fanns inga röda i lantdagen, det var bara vita där. Ja. Eh, okay. De ville ha en kung, de satsa på fel häst så att säga en tuss, tysk mm. eh, furste. Eh, han beträdde så vet jag vet aldrig finsk jord. Ja. jag forskat så mycket jag kan i där för jag ska skriva ja. en kolumn om ja. det en gång. För att det här är en sak som en del finländare inte tycker är så rolig att tala om i stora okay. historiska standardverk. Jag vet jag, åtminstone ett som min ömma moder har. Där, ja. där finns inte hela den här historien med. Den är, den är borta. Jag tycker det är så roligt så självklart ska man ha med det. Ja. Det är ju ja. Man kan se på Nationalmuseum. Ja. Nationalmuseum i Helsingfors finns hans tron uppsatt. Okej. Okay. Mm. Ja. Aspäg, när kom din familj till Sverige? Oj, det är på olika olika sidor. Min farfar far på 1800-talet och min moder på 50-talet. Oj, ja, så är det. Ja. Ja, tack så roligt. Hej, mm. hej. Då ska vi se. Nej, det är nyhetsdags. Men här man har lov att sitta en halvtimme till, så fortsätter inga bara 0200. Det här är Aspäg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. den Författaren Herman Linkvist sitter i studion. Boken När Finland var Sverige är han senast och vi har talat om den i en och en halv timme. Herman sitter kvar en halvtimme till och nu talar vi med detektiven i allmänheten. Tar vi in Lennart, en stammis. Varsågod ja, Lennart. Ja tack. Hej Herman. <skratt> hej, hej Jo, angående det här med eh, fiaskot när det gäller 1809 års krig ja. så måste man ju betänka det att Sverige var ju tvungen att dela upp sina militära Enheter. Vi hade ju en armé, den huvudarmen var ju i Skåne. Ja. Och sen hade vi västarmen upp mot Norge. Och det var väl bara tre svenska egentliga, från egentligen Sverige som var i Finland. Det var väl om jag minns rätt Västerbotten och så var det väl Hälsingland. Om det var när är jag osäker på. Så att ryssarna hade schackrat med Napoleon. Och en stor fransk med drog sig upp mot Sverige. Mm. Och då tänkte ju svenska myndigheterna det att det gäller att vara intakt här. Och då sände man ju ner, jag tror det var 80% av den svenska armén var ju nere i Skåne. Ja, jo, men det stämmer. Det... Så att vi får mm. betänka det. Sen hade vi en, en arméenhet mot Norge för vi var rädda för att vi skulle bli angripna därifrån. Mm. Och det var ju väldigt ful spel ryssarna höll gjorde under täcket med, med, med fransmännen. Ja, det... Så man får ju betänka det där att det var en enormt svår situation ja, vi var i. det var det. Och... Och... Leonard. Det var ju så att äh, Bernadott var ju ledde ju den här franska armén som skulle komma söderifrån och an, angripa Sverige. Men hans äh, armé deserterade, för det var spanjorer. Engelsmännen övertalade dem och tog dem hem till Spanien och de kunde kriga hemma mot Frankrike istället. Men det kommer kommit fram på senare tider att Napoleon hade en idé om Sverige. Han, ryssarna skulle komma... Då över Finland och norrifrån och ja. över Gotland de tog ju Gotland en, en kort tid också. Ja, så skulle de attackera Sverige därifrån. Mm. Fransmän och danskar skulle komma söderifrån och västerifrån. Och mm. så skulle de alla skulle få råd åt sig så mycket de kunde och kvar skulle det bli i slags ungefär som storförstendömet förstendömet Warszawa skulle det bli runt Melardalen och Stockholm mm. där sånt rike skulle, det skulle bli, få bli kvar av Sverige. Ja, det låter det låter nästan lite kusligt. Ja. Det ja, men det finns alltså olika ja, projekt som folk har precis. haft. Ja, på en annan sak ni tog upp med om ko, ko, kungar. Min favorit bland kungarna är väl Karl XI, alltså Den med tanke på hur han organiserade Sverige och ja. det här med reduktionen och allt det här. Att han lyckas genomföra ja, reduktionen utan revolt. Det är fantastiskt gjort. Jo, en annan sak med, med hygien. Jag, det, det, det är bevisligen faktiskt så att svenskarna badar bast under medeltiden. Men bastebanan förbjöds i Stockholm på 1700. Talet. Det var kyrkan som tryckte på där för de insinuerade om att det hade förekommit koppling, alltså prostitution. Mm. Mm. Så att det, och, och en annan sak med att Gustav den tredje Vänta, vänta, vänta. Låt oss hålla det vid bastun. Jag vill, har läst, nämligen Ilmar Talves doktorsavhandling om bastur. Och vi sa tidigare att svenskarna inte badar så mycket bastu. Jag tror det är delat. Jag tror det nämligen det, det finns. Alltså, bastu finns till och med. Nordamerikanska indianer har haft till och med badat bastu. Det, det är ungefär som jag ska inte säga brännvinsbälten men norra, norra såvitt jag vet finns det inte på södra Romarna och äh, hade... det är ju bastur ja. men, men, det... men alltså jag tror att, att det även i Sverige har förekommit mm. rätt mycket bastur det finns såna här resande då från, från södra Europa som har rapporterat ja, om detta ja. jag, tänkte, jag tänkte vidare där, det var en, eh, också att Gustav den tredje exempelvis har ju fått epitetet på att han bara pudrade över lorten men det är ett faktum att den här origan heter han, den historiker som ja. har forskat mycket om 1700-talet Han fick tag i gamla räkningar på ved till Bastubad alltså. Mm. Just den tredje hade bastu med. Så de, de pudrade ja. inte bara de tvättade sig också menar du ja. Just den tredje inrättade två stora badrum på Stockholms slott. Ja, ja, så det fanns det bakom engelska det. Ja. Och, och, och, och sen en annan sak den här damen som ringde om, om Dacien ja. jag för mig att det var eh, Lucullus som de utplånade hela det dakiska folket. De överlevande okay. sändes till armen eller till silvergruvorna. Mm. Romarna var intresserade Lennart Lennart det var fem sex olika grejer nu. Men jag tänkte ta det snabbt eftersom hon påstod att hon hälften hade några släktrelationer med eller någonting. Ja, hur var det nu då kort? Och det var det att dakerna blev mer eller mindre utplånade. Det var ett av de stora folkmorden som ja. romarna ägnade sig åt alltså. Okay. Och det var det jag tänkte på. Men det är inte riktigt eh, dagens ämne? Ja. Nej, det var damen där som... Ja, ja. då har vi korrigerat det Lennart ja, tills det någon, någon kommer historia. med ytterligare korrigering. Lennart, Lennart, svenska nu svenska. Jag, jag märker att du är uppjagad nu när det är historiskt ämne. Men det får räcka för idag. Tack så idag. Jag läser, läser Hermans böcker i alla fall. Ja, det är bra. Ja. Tack så idag. Bra. Tack. Hej. Lennart, han blir väldigt engagerad när det gäller den här sortens frågor. Nu tar vi... Uh, nu ska vi se. Billu, varsågod Billu. Tack så mycket. Hej på er. Jag har en snabb fråga gällande samerna egentligen då. För de var ju högst upp i norr. Och uh, hur var det när svenskarna och finnarna träffade på dem? Var de med någonstans och uh, kriga? Var uh, so några samerna där uppe bara? Uh, Så som samerna har behandlats är en stor skam i Sveriges historia och inte riktigt uträtt och borde skrivas mycket mer om. Samerna fanns de fanns ända nere i södra Finland. Det finns gott om geografiska ortsnamn med Lapp, lappfjärd och lappträsk och så. Och sen så drevs de norrut. Och på samma sätt så fanns de också längre ner i Sverige när de drevs norrut. Och samerna behandlades oerhört illa och svenskar, danskar, karelar och novgoråder jagade samerna kors och tvärs och skulle dra skatt av dem. Och de, de blev beskattade av alla. Och, men de överlevde i alla fall. Uh, det är ett säkert virke samerna och uh, jag anser att man borde göra mycket mycket mer för att skriva om den, den samiska historien som ändå är vår ursprungsbefolkning. De fanns före, det fanns något Sverige eller Finland. Ja precis, mm. men uh, de var inte med på något sätt. Eller, uh, Nej de, uh, de fick inte vara med så. Nej jag Ja men vad Okej, okay. ja. tack Wille. så tack, du har. Tack. tack. Tack. Då ska vi se. Då tar vi... Eh, nu ska vi se. Inger har vi med oss. Varsågod Inger. Hej. Hej He Hej, Robert Ersberg. Och så Herman Lindklist. Jag vill fråga dig om ett finländskt eh, folk som uh -huh. bodde alltså i en vad ska man säga, ett slags ingemannland. Mm. Mellan Ryssland, Norge och Sverige. Och de de talade inte klassisk finländska utan de hade liksom sitt eget språk uh -huh. och de fick inte tala det i skolan. Jag har haft en, en väninna men hon, hon på, alltså, oh, men hon var född på, på 19, alltså... Hon var född på 1940 uh -huh. vet du vilket... Alltså det, jag talade natt med som jag vill veta för att det var ett ingemansland alltså... Det var ett gränsland någonstans. Ja, det var så att den där befolkningen, det är de som talar meänkieli vårt ja. språk. Och det är ett officiellt äh, erkänt språk i Sverige idag. Men det var alltså tidig invandring från finska sidan. Och de bodde där i Dalarna och drev jordbruk och, och jagade. <tidig> och ja. höll, höll kvar sin finska språk. Och sen så blev de också uh, förföljda och förtryckta på olika sätt. Och de, ja. som du ser de fick inte prata finska på skolgården nej, och så. Men uh, de, de, de har överlevt och idag <gör> finns det många stolta uh, finstalande norr norrbottningar. Men alltså, det, det, det, är, nu, det är inte ett ingemansland nu. Nej, nej, nej. Eller gränsland, ja. jag vet inte. Nej, nej, nu är det del av Sverige liksom. Det är helt klart. Ja, vad bra. Mm. Ja, sen en sak till ja. Min mor och far och jag När mor och far levde Vi missade inte ett program Och vi, de alltså, Du de menar med Herman? Ja, med Herman? Av historia <laughs> mm -hmm. Och jag läste din bok om Gustav den tredje rad mm. När han mördades på Maskerad mm. Balen Och då, till och med så var det så Att vi åkte ut till Drottningholm Och gick där och ja, mm. upplevde allting. Så jag är tacksam och var kul, var bra, roligt att höra dig ja. eh, på radion. Hoppas du har fler eh, tv-program TV snart. Ja, hoppas det. Tack ska du har för vi... dina vänningar. Tack hej då. Tack, hej. Då har vi Bosse med oss. Varsågod Bosse. Ja, hej Rickard, hej Herman. Hey. Vad roligt att prata med en finlandssvensk. <hör> Jag tänkte höra lite om saken här. Ja. När den avgjordes i Nationalsförbund, det var väl 1902. Ja. Och de flesta ålänningar, de ville ju tillbaka till moderlandet, Sverige. Ja. Hade, hade ryssen för mycket att säga till dem? Eller vad, vad, tror, vad var det? Nej, det var också så att eh, Mannerheim, som då var chef, eh, och de ville ju hålla finska riket intakt. Och, och ville inte att det delar det skulle åka till Sverige. Så det fanns ett motstånd mot eh, bland finländarna själva. Det var bara Okej. ålänningarna som ville ansluta sig. Ja, de körde över de stackars ålänningarna. Då. Ja. Ja. Och det var Hjalmar Branting som skötte de där förhandlingarna i Genev. Ja, ja. Och eh, ja. ganska framgångsrikt. För det, det, det var ju ett klassiskt exempel på hur man kan lösa en konflikt utan utan vapen svenska ja. armén satte sig i land gick i land på Åland och marscherade fram där med ja, ärensvärde i Sverige spetsen så att det var det mm. kunde ha blivit krig där det kunde ha blivit det, ja, ja. det. de böjde sig för ryssarna i alla fall <laughs> mm. efter de har haft mycket med, med dem att göra på Åland ryssarna så ja, det har de ja. Ja, ja, men idag ska inte ålänningarna klaga Nej då. <laughs> ja, ja, eller... Det var roligt. Ja. Okej, okay. tack så idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Okay. Tack så mycket. Uh, då tar vi Jan. Varsågod Jan. Ja, uh, hej det här var Jan Nilsson. Ja, Jan känner det. Nu känner jag igen det. Ja. Ja. Okej, okay. när jag har fått lite grann om om det där danska kriget. Var 1658 som skedde där och Vad skedde då? Ja, det var ju då alltså då när svenskarna fick danska ja. alltså Skåne fick mm. då det där va. Mm. Men så har jag liksom så har sett lite på historien alltså på kunststavsturnalen det var det även i Stockholm-traktiken sen var det då Kalmar-traktiken också. Mm. Och vad är fråga, vilken är frågan, Jan? Ja, alltså frågan var... Men sen var det uppdelningen av alla övriga runt om... När Barnholm och lite sådär, när de kom till. <skratt> ja. Mm, ja. Vad va, va är det du undrar, Jan? Ja, jag undrar liksom hur... hur när när, när, när, skedde, när, när var själva när när kom den när när när Ja, alltså... Om det var... när när när när var. Det innan eller var det när talet när när vilket. när när när på när när när när när jag var inte när när när när när när när när när när Det är, det är, jag inte, det är... Ja, ja, Vi gör så här: vi förenklar det här. Jag tror Om vi ber man berätta när, när Skåne och Blekinge och så vidare blev svenskt. Ja, ja. okej. Okay. Jo, det var ju så att under, Sverige har ju haft, som jag sa, 34 krig med Danmark. Och de här krigen har alltid hjälpt de här sydsvenska landskapen som. Och med de som bör så kunde ju danska trupper gå högt upp i Sverige. De brände ju Östergötland och västerjötland många gånger. Ja, ja. Och sen wow. 1648 och 1658 så, så hade vi när Karl X Gustav var ner och krigade i Polen. Då tyckte danskarna nu ska vi slå till och slå till mot Sverige när kungen är borta. Kungen blev glad för att han slapp kriga i Polen. Han tog sig norrut och gick in i Danmark söderifrån. Och då på vintern så gick han från de danska öarna söderifrån upp mot Köpenhamn. Och det är det som är tåget över, över Bält. De knakande isarna. Och hela den svenska armén marscherade där. Och det var ett enormt uh, Järvdrag drag för att han kunde ha förlorat hela armén och sig själv och då hade mm. allt varit förkyllt men isarna höll. Han kom i land och sen med hjälp av 200 finska hackapiliter rusade han mot Köpenhamn. Danska kungen blev så skräckslagen att han omedelbart eh, gick med på fred och det blev freden i Roskilde som var den mest lysande fred svenskarna har fått. Där fick vi Skåne, Blekinge, Halland vi fick dessutom Boste dessutom Bornholm vid den freden och en del av Norge, Trondjämstift. Och så stort som Sverige var efter det hade vi aldrig varit men sen förlorade vi Bornholm och Trondheim Stift ett par år senare. Men det var där som var vändpunkten. Sen så försökte danskarna flera gånger ta tillbaka det här. Och det sista stora kriget det var med Karl den XI när han hade stora slaget vid Lund som var väldigt blodigt. Och efter det så har vi inte krigat så där blodigt med danskarna. Så jag hoppas vi slipper göra det i framtiden också. Jan, du har fått svar på frågan. Tack ska du ha. Tack. Då ska vi se. Nu ska vi ta en kort paus. Vi har en liten slutspurt kvar med Herman. Så att, eh, numret är 02011-1213. Det här är Ashberg på 101,9, Radio 1. 101,9, Radio 1. Ashberg. Här är jag. Mitt emot mig sitter Herman Linkvist. Eh, vi talar om hans nya bok, När Finland var Sverige. Eh, vi hinner några samtal till och då ska vi ta Peter. Varsågod Peter. Ja hej. Jag skulle fråga här om om han vet. Varifrån det finska språket kommer? Om det har någon, någon utsprung från Ungern eller så. Du, du, du, kan man svara på det? Jo då. <coughs> När du säger det, det finska språket är ett är inte släkt med något annat språk. Absolut inte med ryskan som många tror. Utan det är ett uraliskt språk som kommer från Ural. Och ä, Ungerskan är avlägsen släkting med det här. Med mycket avlägsen. Det finns bara några få ord i Ungerskan som liknar finska. Men de har en lika invecklad grammatik. Estniska är den enda språk som, som är någorlunda besläktat. Och eh, det kommer alltså där långt ifrån. Och som den här forskaren sa så är det världens äldsta levande språk påstående, skulle ha talats i 10 000 år. Eh, men att eh, det är intressanta är att om man tittar på modern finska så kan man se språket fun kan fungera som en ljudande arkeologisk metsticka. Man kan ta upp sådär, så kan man se när var i kontakt med olika kulturer. För det finns lånord i finska språket tusentals lånord hav heter meri, det är samma som mer, dasmer das eller affär heter kaupa, det är samma som kaufen och det finns massor med sådana ord som visar att de visar vissa skeden kom de i bröder med andra folk och så tog de de här orden och det finns flera tusen svenska lånord, allting som har med civilisation och, och kultur att göra har svensk bakgrund som toa domare och lakir lag och, och så här kyrka heter kirk och eh, skola heter kolo man tar bara bort s så blir det kolo och skola så att eh, det, det, det finns massa lånord i finska men att det är det är grammatiken som är så invecklad, de har ju 15 kasus när tyskarna fyra så att det är väldigt invecklad grammatik men det går att lära sig och det går att se att det inte är så konstigt det bästa okay. är att det är lätt att stava men du... Man hör hur det stavas. Ja. Betonas ja. det så är det dubbla ja. konsonanter och så vidare. Är, är det rent av någon som har forskat hur skrivit någon bok om om, om finska språket upp. Eller känner jo, till det? Jo, jo, jag kan inte namnge en bok men det finns Nej. hyllmetrar med detta. Okay. Ja, ja, jag det, alltså, det roliga är att, ja. att på 1600-talet så fanns det vetenskapsmän i Åbo Akademi som försökte bevisa att finskan var släkt med hebreiskan och grekiskan. <laughs> fast de var professorer i hebreiska reser påstår om de det själva ja. eh, och, det, och det var mycket seriöst på 1600-talet för man kunde inte förstå varifrån de kom därför att då trodde man ju på Bibeln och Bibeln bestämde hur allt det hade gått till och i Bibeln så gick alla människor under utom gubben Noak som du vet ja. alltså måste vi alla härstamma från gubben Noak även finnarna och då måste okay. de ju ha tala hebreiska mm. ja. Ja, så tänkte man då det var helt intressant ja. Tack så där för det. Här. Tack så. Tack så. Jag måste flika in en sak för att jag, språkteoretiker har ju menar att att de här det kommer de kommer kom folk varifrån urall, några ignorer det blev finnarna och några gick mm. ut, det blev ungrarna. Men så talade jag med en svensk professor som är väldigt känd. Jag kommer inte ihåg hans namn på, på rakar. Mm. Men i Tyskland som är det här DNA-forskare och han säger att vi kan titta på DNA så att inte, den historien kan inte stämma. De kan inte ha kommit vid samma tidpunkt i alla fall. Så, så han menar att den här språkteorin är fel, alltså i den delen i alla fall. Sen kan ju språken vara släkt i alla fall. Men finnarna är ju världens mest DNA-analyserade folk ja. och man vet att 75% procent av, av, av finnarna kommer från Europa som man säger mm. och 25% från österifrån och det är från det här uralska. Mm. Mm. Det finns kvar alltså 25% i DNA. Ja. Det ser man. Vi hinner någon fråga till och då tar vi Alex. Varsågod Alex. Alex kom igen. Jag har frågat till Herman. Vad finnarna av Nej, det fanns, det, det fanns inga finska vikingar. Däremot när vikingatid var slut så kom finnar med Ester och Balter och anförde till exempel Sigtuna och förde med sig kyrkportarna där. Och det var därför man sen på 1200-talet började bygga Stockholm som ett lås i Melaren. Så de, de gjorde lite härningståg sådär, men de var inte vikingar. Därför ja. de höll inte till vid kusterna. Okej, tack. Det var min fråga. Mm. Okej, tack. Då tar vi en sista härifrån. Yvonne. Varsågod, Yvonne. Hej. Hej. Oj, här sprakade du, Yvonne. Ja, jag är jättesnabbt och stilla folk. Men jag kan inte stanna på. Nej, jag måste stanna så... För att Yvonne, Yvonne tar... sorry, det är inte läsbart. Vi kan inte Varför? höra dig. Kan du inte höra mig? Ja, nu är det bättre. Kom igen. Okej, okay. ja. Det är så här att jag har alltså forskat. Och kom på den skånska delen av släkten ända ner till 1600-talets slut. Mm. Och då undrar jag, eftersom då får jag upp namn som Vajs. De skriver alltså W-E-I-J-S-S. -S -S. Mm. Om det är så att tyskar i någon form av militäriska alltså krig eller någonting fick möjlighet till att köpa land ja. i I mm. Och att man så att säga då måste forska vidare. För att jag, jag kom inte längre till det här paret då, det som heter Veis, mm. Som man säger, antingen på skajonska. Och ja. då tänker jag liksom, kan det vara tyskt anknytning mm. Ja, det finns två, två vägar att kunna ha gjort. Det ena är att det fanns i alla städer där i Berlins Östersjön en stor tysk befolkning. En stor procent var tysktalande köpmän. Och de kunde ju ha köpt jord längre inåt land. Eller så kan det ha varit folk som har tjänstgjort i svenska armén eh, i olika skeden under 1600-talet. Och de fick också eh, komma till Sverige. En del blev adlade och en del fick, blev tilldelade jord som tacksamhet för vad de hade gjort. Eller, eller hade möjlighet att köpa förmånligt. Så att de kan ha kommit som köpmän eller som eh, soldater. Mm. Okej. Okay spännande. Mm. Lycka till med den fortsatta forskningen. Tack för samtalet. Ja, Tack. Tack hej. hej. Herman vi ska runda av här. Du var redan på gång med nästa bok så du. Ja. Och det var? Ja det jag skriver om tiden, det här Vasabröderna. Så Erik den fjortonde kungen som blev galen. Mm, Han mm. var en lysande renässansfursta. Mm. Men så slog det över, men så slog det över ja, han, så. han kunde massa med språk Han eh, kunde måla, rita Han komponerade åtta stämmig musik Det finns noter som man har spelat in Hur låter det? Har du hört? Nej, jag, inte, jag har hört det Och ja. lutor och sådant ja, ja, ja, ja. och, och han kunde teckna och måla han är den första landskapsteckningen Gjord av en svensk har han gjort Bort i Älvsborgs fästning Jaha. Ja. Och när kommer denna bok? Nästa år, tid. samma tid, samma plats Samma tid, samma plats Jaha, om vi är igång då hoppas jag att du vi vill komma hit Och berätta om den ja. också eh, Tusen tack för att du kom hit Vi ska eh, byta helt, eh, jag är tillbaka om en liten stund Nämligen efter nyheterna Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Helgejakten pågår på många ställen i Sverige. I Sverige finns det väldigt, väldigt mycket vapen per capita. De allra flesta är då jaktvapen som, det finns hårda regler för hur de här ska vara inlåsta och dess bättre så används inte de här vapnen speciellt ofta i kriminella sammanhang. Men alldeles nyss så kom nyheten om att det varit en skjutning I Husby har det skjutits tre skott enligt tidiga rapporter. Polisen tror ännu inte att någon har varit träffad. De har hittat tomhylsor på platsen och jagar en mörk Volvo. I helgen så sköts fyra unga män till sjukhus. Efter en skottlåsning i Tensta var det. Polisen misstänker ett gängkrig. I Göteborgsområdet så är det, har det varit en lång lång rad av såna här skjutningar och eldöverfall och så vidare. I dagens nyheter rapporterade förra veckan att antalet mord i Sverige har sjunkit och det låter ju väldigt bra. Samtidigt är det så att de här, det gängrelaterade våldet inte minst våldet inte minst med skjutvapen, har ökat. Jag tänkte vi ska prata lite grann om det. Jag ska prata med dig, du som lyssnar med detektiven allmänheten för en gång skull så passar nu ordet ordet in i sammanhanget. Och numret är som vanligt 0200 11 12 13 och jag börjar med att koppla in Daniel. Varsågod Daniel. Hej Daniel. Tjena. Tjena. Vi prata lite om vapen. Ja, eller skjutningar, äh, eller det ämnet i alla fall, ja. Just det. Äh, Så här tänkte jag, att äh, har man jaktvapen hemma, mm. då är det jättestränga regler för vapenskap och sådär. Ja, där. visst är det det. Äh, nu är hörde som 19-åring ja. så fick jag med i direkt efter, för jag tyckte det var jävligt kul att skjuta och panga och hålla ja, ja. äh, Nästan dag ett så fick jag med mig en AK-4 hem. Aha. <skratt> ja, ja. Det är inga regler för sånt. <skratt> du la den under sängen, eller? Ja, det, man behöver inte ha något vapenskåp i alla fall. Nej, det är ju jävligt märkligt. Jag tycker det är bra regler för jägare. Alltså, det är hård, stränga krav på vapenskåp. Och de ska väga om jag tror det är 150 kilo eller någonting. Annars ska de vara fastskruvad i... Ordentligt ja, skruvade i, i huset, alltså i några balkar eller någonting i, i huset. Det ska vara väldigt, väldigt krångligt för eventuella tjuvar att kunna ta dem med sig. Och det är hårda krav på lås och allt möjligt sånt. Ja, det enda kravet egentligen som de sa det var att man skulle ha slutstycket, magasinet och själva vapenkroppen liksom, isär. På, på, olika på olika ställen, Slutstycket, ja. Slutstycke ja, för den som inte vet. Det är alltså en vital del som det heter i ett vapen. Ja. ja. Det tycker jag, jag tycker det är märkligt att man ger en... Är det en så fortfarande år, Är det så fortfarande det, vet Jag du? vet faktiskt inte om det är så fortfarande men eh, så var det på, på min tid. det här var 99 då ja. 99-2000 Jag var varit hemma hos folk uppe i Norrland där de mm. i princip nästan har fram fram den där typen av vapen ja, eh, Det tycker jag, tycker jag också är konstigt liksom, att, ja. att, eh, Man har jävligt stränga regler för, för jaktvapen ja. men, när det kommer till automatvapen med hög Ja, alltså riktigt farliga ja. saker Ja ja, många gånger faller säkert en hagelbussar åtminstone. Ja, ja, visst. De här vapnena kan alltså sättas på automateld och sen spruta ur sig, eh, hela magasin. Va? Eh, ja. Samtidigt så nu vet inte jag hur mycket sånt. Det har förekommit det kriminella ligor som har stulit militära vapen. Men jag tror mm. att de flesta av de här vapen som de här gängen och så använder, det är sådana som finns på den svarta marknaden. Va? Ja, och det är inte så svarigt. Om jag, om jag har ett Okland, lite, alltså, vad oklandligt inte förekommer i brottsvis de kollar ju såklart det innan man får valden mm. men det kanske man inte gör som 19-åring men man får ju bra betalt för den om man skulle nu få för sig att sälja den ja, jag vet inte. Det värsta är väl att det, jag tror inte ens att det är så jävla dyrt att köpa en pistol eller en revolver eller någonting. Jag har ingen riktig koll på det. Nej, men jag vet att Tidningen Expressen de åkte ju torskade ju här när de hade köpt några vapen i Malmö. De skulle ju göra ett reportage om hur. Okej. Okay. Eh, hur lätt det här gick och det, det var ju tydligen väldigt lätt att få för det kommer jag inte ihåg, det var inte så många tusen lappar om jag minns rätt som de fick betala för jag har hört. någon form av handel, har, jag handel, jag handel var. runt 15-20 tusen så får du den ja jag tror man kan komma till och med billigare undan så det finns alldeles för många sådana illegala vapen ute på drift va? absolut okej okay, tack så sådär. Ja. Ja, en... ja. tack. Tack sådär tack sådär, hej då tar vi in Jocke, varsågod Jocke tja Robba eh, först undrar man ju från denna ordning För att vi pratar hela tiden om att det är eh, gänguppgörelser och knarkuppgörelser eller det ena och det andra. Ja, gäng vi, sägs det i alla fall från polisens ja, sida. Ja, de var varit inne på knark också. Okej. Okay. Eh, men frågan är ju så, vilka är de här gängen? ska ja. kan man ju börja med den... De börjar med ganska bra koll på. Kan jag tycka, ja, de har ju kriminalunderrättelsetjänst och så vidare. Men det är klart att eh, om folk vill ha sina hemliga gäng och, och ja, anstränger ja. sig så kanske det inte alltid är så lätt för polisen att hålla reda på eh, vad det är för ökar som har slagits ihop och sysslat med den här sortens kriminalitet. För jag gissar om det är gänguppgörelse, då handlar det väl om att de slåss om marknadsandelar helt enkelt. Ja, ja. Sen, Jag är nämligen boende själv i södra Stockholm. Ja. Är ganska nära den plats som där de sköter igenom någon kille här någon, i Arby. ja Och det blir ju lite sådär. Jag kan lite krass bli här i de här lägena. Att, visst, jättesynd då de går ut och säger att det är så jobbigt att det dör unga människor och det är så mm. synd om alla. Jag är lite cynisk där. Jag tycker att ger man sig kast med fel människor, mm. det vet man nog nästan om. Då kanske man får räkna med att det kan komma någonting. Jo, för samhället kan, inte samhället kan ju inte acceptera att det skjuts på gator och torg. Men man måste, man måste vara lite... Om man nu är kriminell, för de här killarna är ju förmodligen det är inga förstagångsförbrytare. Nej, nej. Som jag pratar om. nej. De bör ju ha lite kunskap om att blåser man fel kille, och kan det gå illa. Ja, ja, visst. Jo, jo den Men, världen är, det är, ingen, det är ingen trevlig värld. Det är en cynisk, hård eh, värda. lojalitet ja, ja. inte betyder ett piss. Nej. Men sen var det en grej som jag reagerade på, som du sa, det här med att eh, det finns vapen som sprutar ut sig i med mm. Automatvapen. Jag mm. eh, skulle jag påstå nästan i alla fall att om det är så att det finns sådana vapen som man använder så tror jag att de är mer, mindre farliga rent kraft. För att alla som har skjutit med ett automatvapen vet att det kan vara hyfsat enkelt att träffa med första skottet. Och tredje, fjärde, ja, jag har gjort så. det många gånger. Jag har till och med övat det som kallas strid i ort när man har ja. gått in i olika hus och skjutit sig där. Men det handlar om på vilket avstånd man är och håller man ja. ner den så behöver den inte stegra sig. Det är mycket, mycket obehagligt det där. Ja, ja. Jo, det är klart det är det, men ja. det är inte så lätt att träffa. Nej, nej, men du kan nog jag... ställa till rätt stor skada i en folksamling, vilket ja, inte minst bevisades vid Stureplan en gång i tiden. Ja det var det, det var ett antal år sedan. Ja det var det. Det är läsket. bort glömt, läskigt. Ja så Tack sådär Jocke. Tack själv. Tack, hej. Hej. Hej, då tar vi Janne. Varsågod Janne. Jag känner bara tips om att alla i Sverige vet ju vilka som på med det här. Skärp invandringsreglerna så försvinner såna här dumheter. Tack till Ja, det är invandrarnas fel. Det är alla svartskallar som är ute och skjuter på varandra. hela tiden. Någon miljö, någon halv miljon eller två miljoner var det som är bor i Sverige som räknas som invandrare och det är bara man kastar ut dem så kommer det aldrig avlåsa ett skott mer. Lika dumt argument som som vanligt. Jesper varsågod. Ja känner tjena, tjena Robert. Tjena. Jag skulle bara vilja ha lite rättelse där jag hade själv en kort i hemvärnet för många många år sedan och då var ju reglerna reglerna var ju så att du skulle ha vapnet delat i tre delar. Mm, det äh, sa ju han ju kanske... killen. Ja, jag hörde inte riktigt det då. Nej. Som tur är så har de ändrat på de reglerna nu. Så Vad är det är... som gäller nu då? Ja, nu är alla vapen inlåsta i en kasun ja. någonstans. Kasun, för den som inte vet, är en sån här stor betongklump. Alltså ett slags skåp som man inte lär flytta i första taget. Det Nej, väger, det väger många, många ton. Ja. Sen vill jag nog också tillägga då, som, som aktiv jägare som jag själv är då, då så, så tycker jag vi har vi har väldigt bra vapenlagar i det här landet. Det är inte... Det är inte lätt att förskansa sig ett vapen på laglig väg utan nej, det är nej. en ganska komplicerad procedur ja, det det. Eh, som, som dels involverar polisen och länsstyrelsen och hela den biten. Nej, det, jag vet. Jag, vet, jag, är själv, jag jagar själv. Eh, men, ja. och, och det är krångligt och det är bra och det ska det vara. Men, ja, jag, det, håller med, jag håller med om det. Så att, ja, men det är det, ju inte de lagliga vapnen som används i de här tillfällena. Det var ju det jag menar också. Det, det är ju tyvärr alldeles för lätt att, att köpa eh, illegala vapen. Ja det är ju det som är problemet va. Jag tror att det är en försvinnande liten promille av lagliga vapen som används för att begå de här brotten. Det tror jag också. Och det är det och tyvärr så är det så att våra politiker tänker kanske inte längre vad näsan räcker och då kan det bli vi lagliga vapenägare som får stryka på foten för att, för att tullen inte får befogenheter för att göra sitt jobb ordentligt. Ja så kan det vara. Så kan det vara. Det är inte så jävla lätt att hitta smugglade vapen i och för sig heller, kanske alltid. Nej, det är inte så jävla lätt att göra det. Men, men jag tror ändå att det, man skulle kunna ta till det där. Jag tror att jag tror någonstans ändå att polisen har rätt fysiskt koll på vilka som håller på. Ja, låt oss hoppas det. Tack så mycket, Ja, jag, jag tror det. Tack, tack. tack. Hej. Hej. Då tar vi Bigitta. Varsågod, Bigitta. Ja, hej Robert. Jag pratade med dig med Hermann just nu. Jag tänkte på det var ju väl då att. Hemvärnet har strukturerat upp det där så att det inte finns vapen. För jag tänkte annars blir väl världens rusning till hemvärnet. Mm. När en AK4 är nästa dag, då är det ju kört. Men ja. om man nu får, måste behålla dem på plats. Men vad jag förstår så är det fortfarande väldigt lätt för, för, för inbrottskyva att göra inbrott i de här betongklumparna, för det har ju också... Diskussion. Nej, jag tror inte det är så lätt att brytas in i en militär kasun och att det i lägenhet eller hus där det eventuellt kan finnas vapenskåp. Det är inte så lätt att bära med sen en sån där var. Nej, nej eller det betyder jag. Har en granne här uppe. Allting går, men det tar väldigt lång tid och det är krångligt, tror jag. Ja, men han har till och med larm på sitt hus. Ja, ja. Det ja och väldigt komplicerat lås, så det är väl jättebra. Men däremot mm. så undrar man ju... Tollen, vad jag förstår, har väldigt lite befogenheter. Jag menar, de går ju inte in vad det gäller knark eller smuggelgods eller någonting. Därför att de vet att det sitter folk med vapen. Nej, de ah, det är där drar jag. Och det har ju klagats på det. Alltså, ja, det kanske det har. Men i så fall får de väl be Fabro polisen om hjälp. Ja, men... Om att... de får tips. För det vet jag förstår så... Många gånger ser det ju tack vare tips och sån underrättelsetjänst som Tullen har att samarbeta med olika länder där de kan ja, ta, men vad jag... göra såna här kap. Ja men de, de har ju sagt det att de vågar ju inte gå in ens en gång när det gäller misstänkt knarksmuggling därför att de vet att killarna där sitter med, med vapen. Mm. Och då är det ju synd att de inte har några som helst befogenheter. Jag tror inte ens att de får pepparspray. Ja Nej, men det går säkert att hantera på något sätt. Men det, det där kan inte jag. Så att, är det som du säger så borde det skärpas upp. ja? Absolut. Tack så du ha. Tack, hej. Hej. Vi tar en kort paus. Vi talar om alla dessa förbannade skjutningar. Senast var det en ute i Husby som har skett här idag tre skott avlossade enligt första rapporten polisen har hittat någon tomhylsa letar efter en svart Volvo och misstänker att det har kopplingar till skjutningen som var i helgen i en grillkiosk till Ensta, där fyra unga män fördes till sjukhus en av dem är allvarligt skadad dock i livshotande vi talar om skjutningar och vi talar om vapen numret hit är 0211 12 13. Ja, det går bra att ringa vi plockar upp samtalet i pausen. Det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Ashberg. Vi talar om vapen, det har varit en massa skjutningar i Göteborg, långa serier och såna här skjutningar, förmodligen ungdomsgäng emellan. I, i, nu idag så har det skjutits i Husby, förmodligen tror polisen. Kan det vara relaterat till den skjutning som var i Tensta i helgen där fyra män föddes till sjukhus efter att ha blivit träffade av några andra som... Uh, hade skjutit på dem som polis de personerna jagas fortfarande av polisen. Nu tar vi in mättig, varsågod. Ja, hej. Hej. Uh, det är fantastiskt det här med, jag vet, hör ni mig eller? Ja, utmärkt. Kom igen. Ja, det är fantastiskt. Alltså, varje gång det, det här tragiska med dödsskjutningar händer eller något så, så börjar massa olika jävla röster till höger och vänster snacka om Vapenlagar och vapenlicenser och tillgång till vapen och hit och dit och snack om illegala och lag. Allt möjligt blandat. så det är en jävla kompot de börjar kasta runt sig va? Mm. Man kan ju säga så här. Alla de har döds... Nu, har, nu sitter inte jag med några exakta siffror men om, om man skulle prata med någon som är kunnig i ämnet som de här GVP Persson eller liknande kriminologer. Så jag mig fram fan på att 60-70% av dödsskjutningar i landet inte ens händer liksom. Eh, inte ens begås av de här invandraungarna som några idioter ringer. Och ja men stoppa invandringen så, så blir det stopp på det här också liksom. Och det är invandrarnas fel. Och vad fan det har ju ingenting med det att göra. Det är inte ens, det är inte ens lagliga vapen som används. Va, jag, jag fattar inte hur fan tänker på, Varför skjuter folk från höften? Kan de inte, kan de inte bara liksom... Ta reda på lite fakta innan de ringer in och gör bort sig. Va? Ja, jag är benägen att hålla med dig. Ja, och sen den här stackaren som blev... Ja, Vare sig han var skyldig eller oskyld eller inte. var det så han var orsak till det eller inte. Det, det kan inte jag uttala mig om. Men han som blev knivhuggen till döds igår. Vad fan... Ska du, ska du hålla på att licensiera knivar nu också eller ska det bli licens på kniva? Nej men vänta, vänta, vänta. Är du emot att man har licens på vapen? Det är du Nej, inte. inte? Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag är själv alltså, legal licensinnehavare. Ja. Absolut inte. Men man ska inte hålla på att blanda ihop de, alltså, man ska inte blanda ihop ämnena. Dödsskjutningarna händer inte Det är klart det händer. Det finns ju särskilda fall också. Du har ju Manchester till exempel. Då. Mm. Eller i Norge, den här i Jotunberg. Mm. Men det är ju alltså, det är så få. Det är inte legala vapen som är inblandade i Nej, de här. Nej, men det, nu det Vi påpekade det tidigare i programmet. Att jag nu är jag ingen kriminolog, men jag tror gissa att de flesta av de här vapnen har i alla fall inga licenser för dem. va? Nej, Sen det. Jag kan berätta för er att inom EU så skjuts varje år tusen personer i ihjäl. Det här är enligt EU-kommissionären Cecilia Malmström, det skrev hon i Svenska Dagbladet för några dagar sedan. Här, va? Hon vill nu att Europa ska ta tag i den här frågan, för vapenlagarna inom EU de är helt olika. Det spretar Spårning av vapnen försvåras genom att folk slipar bort serienummer och så vidare på dem. Va? Nu ska kommissionen se över behovet av tydligare regler om vilka vapen som var andras civilt. Va? Men Sverige och väl... Det är väl bra det? Jo, visst. Men Sverige tillhör ju de länderna i Europa eller i världen som har ganska hårda vapenlagar. Måste, där måste ju du, uh, jag tror att du kan hålla med där, eller? Ja, det är klart jag kan hålla med. Jag tycker det är bra ja. också. Absolut, det är jättebra. Men kan inte någon liksom sitta och informera och ta fram lite statistik på de här dödsskjutningarna? Det är för fan, det är gamla vapen från Balkan som kommer in. Ja, det, är det är det att Det är utlänningar som är... Du kan ju ta de här helgillekillarna, de här nu, inga namnämnda här motorcykelkillarna liksom. Det är ju för fan de som tar in det mesta av skiten ju. Ja. De säljer ut på gatan. Vet du det eller? Fråga mig inte hur, men det är ju faktiskt så. ja. Okej Mäckte. Ja. Okay, så. ja. Eh, tack så Tack. Tack. Eh, då ska vi ta in nästa ringare, det är Olle. Varsågod Olle. Ja, tjena Robben. du Tja. Eh, de snackar mycket om mycket legala vapen är som används. Och eh, jag läste det faktiskt senast idag att det är väl ungefär en, två stycken per år tror jag. Ja, ja. Säger de. mm. Och det som är grej nu är att polisen, jag förstår ju, de börjar få panik. Det skjuter sig till höger och vänster i hela ja, landet. Ja, det är så, som Philip Marlowe en gång sa. Ja. Romanfigur. Ja, visst. Nej, Such det... a lot of guns out there and so few brains. Så många ja. vapen där ute och så lite... Eh, I huvudet på folk, ja. Nej men och grejen är att nu eh, håller de på att göra om vapenlagen här så att, eh, det är väl inte klart än men det, det som de framförallt gör det är att de göra det svår, ännu svårare nu för de som har legala vapen. Mm. Vilket då inte jag tror kommer påverka det här speciellt mycket mm. eftersom det är de här illegala vapenna som ställer till det. Men eh, då kan ju politikerna visa att de är rådiga i alla fall. Ja, det kan man hoppas att de gör. Ja, men det, det brukar ju vara ett vanligt sätt att försöka agera politiskt. Att stifta någon lag eller ändra någon regel så tror man att problemet är urvärlden. Ja, det, det kan man tro. Men alltså det de behöver göra, det är väl att sätta dit folk ordentligt. Ja. Som det verkar nu, tar du någon illegal pistol, de åker in på äktet en stund, sen kommer de bara ut igen, som jag förstår. Är det, det är så? Nej, du får väl straff ja. för olaga ja, vapen straff. innehav. Det blir straff, men det blir kanske böter och Tre månader i fängelse eller någonting, vad vet jag. Ja. Beroende på hur mycket skit jag gjort innan. Ja, jag vet um, inte. Vi ska se om vi kan hitta, hitta någonting om det. Men, men okej, okay. men vi behöver sitta och spekulera. Men det är ju inte tillåtet att ha illegala vapen och det tror jag polisen nej, ser ganska hårt, hårt på. Sen är det ju som du säger där med, du ska ju ha skåp. Är det under 150 kilo ska det vara bultat och så vidare. Eh, sen är det väl även så att jag tror inte att man får ha en AK4 hemma nu för tiden utan att ha skåp. Det kan jag... Nej, det tror jag inte. Nej, men numera så det hörde vi någon som var med i senare än den här ringan. Numera så är de inlåsta på central, centralt så att säga. Ja, jag tror att eh, det, det finns en möjlighet att ha dem hemma också, har jag för mig. Men då, är det, då måste du ha ett skåp då. Enligt, ja, ja. Ja. Okej. De lagar ja, det är väl gott så. Ja. Okej. Eh, tack, tack så bra, Ole. Eh, då tar vi in eh, Bengt i samtalet. Nej, då tryckte jag på fel knapp. Så. Här är Bengt Bängt, ja. varsågod. Hej, jag att vara med dig. Robin. Jag har blivit anfallen av poliserna. Hör du vad jag säger till dig? Jag hör vad du säger Bengt. Ja. Är det här, har det här med det här dagens ämne, var det, började de skjuta på det eller vad hände det? Ja, mer eller mindre. Alldeles. Mer eller mindre? Ja, tolv poliser omringar mitt hus och med äh, fem polisbilar och begär en extra paket där de är fullt utrustade i skyddsröstar och kåpvistare i hela skydden. Nej, nej, okej, nu tar vi det från början då Bengt. Ja. När händer detta? 2010, ja. 30 juni. Ja, ja, ja. Och, uh, De då... anklagar mig för att jag har kört bil 400 meter onykter. Jaha. Ja, och då stormar hela poliskåren från Sollentuna med. Men jag tror inte på det här, Bengt. Det är sant, jag har papper på allting på allting. Mm. Hela grejen. Mm. Jag vill inte tro ett ugg. Men den sköt på dig mer eller mindre? Polisen som sa när han hittade mig nere i min kontor där jag sitter. så sa han det. Jag skjuter igenom dörren. Jag kommer... Då skjuter de igen mig. Det skiter jag i, sa han. Mm. Då var en annan polis som öppnade. och fick en öppen sidodörr som heter hette Och Då sa han det. Vill du leva? Ja, det vill jag. Så öppna dörren och ut. Annars skjuter han. Okej. Okay. Jag öppnar dörren jag gick ut. Han satte pistolen i mitt bröst. Och jag sa, jag är här nu. De vill inte skjuta mig. Jag var tvungen att slå undan pistolen från den här polisen. Mm. Ja. Jag har svårt att tro på den här historien, Bengt. Jag är, är ledsen den, att den, säga det. Den är helt rent sant. va? De ja, var ja. kan vara skitförbannad. Var det var en annan mm. som heter Mar Margareta Len. Som ja, ja. såg på men... det hela. Ja. Och också polis. Ja. Och därför kunde jag inte skjuta mig. Man skulle skjuta mig. Så jag mig mm. hela tiden. I hela vägen ut till polisbilen. Ja. Bengt, du får ja. i så fall göra en gio anmälan Lycka till. Tack ja, så bra. Äh, nu tar vi Ingegärd. Varsågod. Ingerd. Ja, hej Robert. Hej. Du, jag har en fråga. Ni talar om mm, legala vapen och alla vapen ska låsa. Men du, de här killarna, de måste ju på ped. Så de kan ju inte vara några... Det de måste vara några slinglar alltså du Jag vet och, inte, men jag, jag tror ja, faktiskt Ingegärd att om jag ansträngde mig skulle jag också kunna köra moped. Ja, men det är klart. Men nej, vänta, det, det är nog några snoringar. Det? Ja, det, var inga, så, det var inga enkla bussträck de hade gjort i alla fall. Nej, nej det var ju inte det. Nej. Men att när de åkte moped det var till det han som satt bak där som, som sköt. Jag tror inte man ska dra allt för stora slutsatser utifrån äh, flyktfordonet faktiskt. Man läste det, men de tror Jo, att det men det var... är inte säkert... Det, säger, det är inte nödvändigtvis nej, så att killarna är i 15-årsåldern. Det kan nej. vara så, jag har ingen nej, aning. Nej, men... det tänker jag inte på. Jag tänkte att de kan säga i 17 17-18-årsåldern. Ja, ja. Och då har de redan varit Och var får de vapen ifrån? Ja, det köps väl illegalt? Ja, men snorungar alltså vapen. Alltså, det måste kosta. De måste komma hemifrån. De måste ha vapen hemifrån. Ja, det är en underligt i alla fall. Mm. Jag Tycker. tror att i sån här kriminella gäng så går det nog ganska lätt att skaffa vapen. Men tror du inte det är underligt alltså? Två stycken förr i mitt om inte ni hade sett på moped alltså. Jo, jo. Men jag är inte säker på att du ska dra allt för långt. långtgående slutsatser av vad de hade för flyktfordon. Det kan vara... Det skulle säkert lika gärna kunna vara vuxna. Det kanske är praktiskt att ha moped och fly från det stället. Jag har ingen aning. Jag hoppas ja, polisen, polisen kommer att kunna ge svar på detta. Ja, men du vet ju när man är i vatten i Brasilien och Bali där kör ju alla vuxna mopeder. Ja, till exempel. Ja, det gör de. De har männen Det ja. kan jag de Ja, ja, ja. Mm. Okej, okay, det var bara det Bra. jag ja Tack så inget Det har blivit dags för nyheter. Vi talar om eh, alla dessa jävla skjutningar. Senast idag var det en skjutning i Husby. Eh, tre skott avlossade, så såvitt polisen vet. Hittills är det ingen skadad De har hittat tomhülsor. De jagar en mörk Volvo. De tror Inledningsvis i alla fall att det kan ha ett samband med skjutningen som var i helgen när fyra unga män sköts ner på en Korvkorsskit tjänsta. Vi talar om vapen, vi talar om skjutningar. Ett jävla elände är det. Ni lyssnar på Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Ashberg. Herman Linkvist var i studion första två timmarna och berättade om sin bok När Finland var Sverige Ett land 700 år Tänk på att Skåne, Blekinge och Bohuslän har varit svenskt ungefär halva tiden av den tid som Finland och Sverige var ett land det är lite perspektiv eh, många som inte känner till det där. Men nu talar vi om vapen. Vi talar om alla idioter som ut ute och skjuter. Polisen menar att det är gängrelaterade skjutningar. Antalet mord i Sverige eh, sjönk enligt de senaste siffrorna kraftigt. Och det visar sig vara så i hela västvärlden. Men det gängrelaterade våldet som oftast är då internt. Det har ökat. Och jag talar med detektiven allmänheten. Vi tar in Margit. Varsågod Margit. Vi Varsågod Margit. Tack, nu ska jag göra som en viss annan här och skruva ner. Så. Ja, tack. Och så kom, kom till kärnfrågan. Ja, det, det är inte bara de här invandratäta orterna längre som, som det händer en massa saker. Utan nu börjar vi liksom äh, krypa längre och längre in på här. Aha Var fan kommer alla jävla vapen ifrån? Det var inte länge sedan det var två. Det ena var ett mord och det andra var ett försök till det här i med skjutvapen. Med skjutvapen. För det vanligaste, äh... tyvärr, det vanligaste mordredskapet är brökniven hemma ja, i köket. Nej, Men när faktiskt... vi talar om skjutvapen alltså. Det var, ja, nu, ja, det här blev, blev ju en kniv till slut då då, eftersom mm. den här första människan hade maget till att göra motstånd mm. Mm. och eh, alltså det känns ju väldigt otryggt här ja, om man de håller på och man skjuter varann ut... i Göteborg så vet jag sådana gängar skjuter på varann på badplatser och allt sånt där annat. då är det ju inte bara ett problem och grova lagbrott utan då blir det ju ett eh, problem för alla möjliga andra människor få... som bara råkar befinna sig på en viss plats Så fort man hör en baktändning på en bil så stötsar man i flera meter. Oj då. Ja, så farligt är det väl inte riktigt nej, än att men, det skjuts nej. hela tiden på gatorna. Jag har varit i Kabul en gång i tiden. Då smällde det oavbrutet. Men så är det ju inte här. Dess bättre. Nej, men det kommer närmare och närmare in på. Och jag tycker att... Varför har ingen? Jag vill inte ha det på det här sättet. Nej, det är ingen som vill... Eh, vi får göra något åt det. Tack så idag Margit. Eh, då ska vi se vem som är på tur. Kristoffer tror jag. Kristoffer varsågod. Ja hallå. Hör du mig? Ja jag hör dig. Ja vad bra. Uh, jag har. Vad ska man göra åt det här? Ja, man ska väl kanske då kanske sätta sig ner och analysera. Vad är det som är skillnaden mot vad det har varit tidigare? Ja det är en kombo av saker. Vi har en skola som inte fungerar. Vi har sociala myndigheter som inte riktigt gör sitt jobb. Vi har en poliskår som är större än den någonsin är. Men där man istället är inne och gör en massa annat. I skillnad från vad man gjorde tidigare. Man är alltså mindre och mindre effektiv. Samt vi gick med i EU. Och därmed så... Den här fria rörligheten som gjorde att... Tullen numera inte har någon riktig... Hand. Den är rätt så tandlös. Man, man, man har inte det så. Och allting handlar om pengar. Man skär ner. Mm. Och sen är det ju så här också. Att vi har ju en skola idag där ungarna inte lär sig någonting. De har den sämre i skolan idag än den någonsin har varit tidigare. Det sabbade man. Vi hade en perfekt skola en gång i tiden. Den är en av de bästa i världen, eller kanske den bästa. Mm. Det sabbade vi för att vi var alldeles för det tog det för givet så är det alltid när man tar saker för givet då förlorar man det man tar för givet men man då, vad ska man då göra ja så som jag ser det ändra på eh, eh, ha, ha mer rigida kontroller för, för, för eh, gränserna för det är ju där, det, vi har ju inga vapen vad jag vet, vapenfabriker utan kontroll, utan någonting utan det kommer ju utomlands ifrån stryp det mm. stryp sen talangerna det vill säga eh, ge många av de här kriminella det är människor som som är företagsamma egentligen Ofta är de väldigt intelligenta. Tyvärr så blir de inte introducerade för, för, för nyttiga saker, utan blir bara indragna i, i, liksom, i en massa problem där deras vad ska man säga, deras handlingskraft då översätts till destruktivitet. Om jag får uttrycka det, jag tror du menar enklare så handlar det om att fånga upp dem redan i unga år va? Ja, och mm. många gånger så har man också sett ett, ett samband med det här med ADHD, att man har kanske svårt att kanalisera sin aktivitet. Mm. Mm. Och många av de här men många av dem har ju att, att Att syssla med kriminalitet innebär förutom att man då eh, har svårt att tygla sitt humör och svårt att kunna formulera sig och, och, och, och liksom lita på sin egen intellektuella förmåga i lägen ja, och där man då eh, istället eh, hänger sig till våld. Ja det är ju liksom att de här människorna många gånger, de det är ju liksom kriminella drivet projekt. Mm. Det, är, det, är, det är ju egen, egenföretagare i Ja, Jo visst, men det är på bekostnad av andra människors väl och ven. Naturligtvis. Ja. Men, och sen har vi en sak till och det är ju tyvärr. Ändra på rekryteringsbasen för poliser. För, vad är det för, poli? för många poliser är idag väldigt fyrkantiga. Och de tror att deras norm och deras mall för allting är som det ska vara. Och jag menar med det är att <hör> idag så finns det en tendens att anställa folk som är eh, fyrkantiga ID-typer Som pekar med hela handen och kanske inte är lika inkännande och, och har lika mycket eh, vad säga? känslotentakler. Många gånger ser de inte så särskilt eh, emotionella personer. Nej, men i ett, läge, i ett läge till exempel där eh, folk, folk skjuter inne på en korvkjost då handlar det inte om att snacka och vara inkännande. Nej, det handlar nej. om att stoppa det. Nej, nej, det håller jag verkligen Och gripa med. de förövarna. Men, men, men, ta det här som hände i Husby. Hade man tänkt sig lite längre för och inte det har ju visat sig att, de, att det, det kanske var ganska onödigt. Och, och, och, men många gånger så är det ju faktiskt så att det finns folk inom polisen som väljer märkliga vägatagarna som, de som, som sköt ihjäl de här två eller tre hundarna för den här killen det fanns ingen anledning att skjuta ihjäl dem det var ju dokumenterat på bild man ser ju hur de eh, faktiskt eh, mer eller mindre provocerar fram en situation för att väcka att ja, hundarna ska ja. ja det var en kon mycket konstig historia håller med om Christoffer det är flera som är fram här tack så bra, tack så bra. Hej. Eh, då tar vi Matte varsågod Matte tackar jäkligt intressant telefon samtala han innan. Håller med det att säger faktiskt. Ja. vapenlager eh, vapenlagar som, som du var inne på i början. Nej men, men vänta att Vi har jävligt. Nej men vänta vänta. vänta. Hårda vapenlagar? Ja men vänta vänta. Eh, skärpta vapenlagar så, som du var inne på i början Robban Det spelar ju inte dugg i jävla roll för personer som är intresserade av att lyfta upp en pistol och skjuta en annan. Nej, det var ut. det jag sa. Jag tycker vi ska ha hårda vapenlagar. Det har vi också. Ja, men det var liksom jag menade också. Man kommer inte, det som säger att man visar rådvillighet genom att skifta någon lag och tror att man på det sättet har löst problemet. Det, är liksom, det har inte dumma människor saker att göra överhuvudtaget. Nej, det tror inte jag. jag det, de intervjuade en kille imorse i ja, en konkurrentkanal. Mm. Som sa att eh, det här har att göra med ja, ett antal olika gäng som har, det har ja, narkotikarelaterat. Då, bland annat har det från Tensta Rinkeby kontra Hässelby. Alltså, krig om territorier och så vidare. Ah, ja. Oavsörade affärer och allting sånt där. Ah, ja. ah. Så att, och, Sen som tillbaka till Kristoffer, han sa där. Jag tror att det finns ett gäng, ett repressioner där tar, att är runt 18-19 års åldern. Som bara har konstaterat att eh, det enda sättet som man kan slå sig fram och göra sig någonting överhuvudtaget är genom den kriminella banan. Och Fast de har fel. De har fel. Det ja. går att göra på andra sätt. Framförallt om man då är initiativrik som Kristoffer antydde att en del av dem här är. Jo, jo, men att man känner att känna snabba pengar det gör du på narkotikahandeln. Ja. Är att det är en hård bransch. Det är, mm. vet väl alla om i det här laget. Ja. Sen vet vi den sista gästen som jag satt och tänkte på under tiden som jag satt och väntade. Brooklyn och Bronx i New York har ju varit två av de ställena som har varit i princip livsfarligt att sätta foten in för typen 25 år sedan. Jaha. Jag kommer inte ihåg nu exakt vad det var som polisen egentligen gjorde där, Men de har städat upp i områdena där och det är lugnt nu för tiden. Ja jag vet. Det kan, ju, det kan ju däremot om man vill vara rådvillig som politiker Kanske nu om vi brukar bättre gråta över deras tjänsteresor Men en tjänsteresa dit för att lösa de här problemen att Det kanske inte var så jävla dumt Kanske en bra idé Tack så idag Matte Det är Hej. Hej Vi tar en kort paus Fortsätt ringa Vi har slutspörten kvar Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi talar om vapen, skjutningar och annat elände för idag här på någon gång under dagen så sköts det igen. Nu ska vi ta in Fredrik, varsågod Fredrik? Hej Robert, ja, nu har någon tagit, tagit upp den, mass, den ansvarslösa massinvandringen som är ett, ett delmoment i Ja då, du hade en, en åsiktsfrände här som sa att stoppa all invandring så kommer det inte skjutas någonting mer. Du. All invandring ska ta in vi behöver men, men alltså, vad, vi, vi har ju ingen kontroll längre Cecilia Malmström den här, här geniten sitter i sin lilla bubbla hon tycker att vi ska öppna oss ännu mer men du, eh. Får jag bara erinra om ett par saker Fredrik Kommer du ihåg det här gängkriget som var mellan Hells Angels och Bandidos där de sköt på flygplatser och verkligen sköt? Det, alltså det här är, jag vill inte låta cynisk, men det här som sker nu i lekstuga mot vad de höll på med. I flera år höll de på att skjuta på offentliga platser på varandra. Du kommer ihåg Ausonius, du kommer ihåg Mangs, du kommer ihåg Breivik och så. Det är inte så enkelt. Man kan inte säga att det har med invandringen att göra. Men, men det här är ju, alltså i princip alla de här brotten, alltså, vi kopplar dem till de här områdena där vi fyller på med ännu mer utanförskap. I, i, fyller på det glaset hela Men det tiden. har det, har, det har att göra med ungdomskriminalitet, troligen ungdomskriminalitet att göra. Och det kan uppstå i alla möjliga sammanhang, framförallt i socialt utsatta, som det heter, områden. Jo, men det, är ju, det har det är inte ju... med färgen på folk att göra. Nej, nej, men alltså det, är, det är sättet att säga det politiskt korrekt att det är så kallat utsatta områden och att eh, vi behöver göra mer och, och så vidare allt detta här. Men jag, mm. jag, jag vet inte. Jag, jag tycker ibland det är som att det är en elefant mitt i rummet som ingen riktigt vill, vill titta på. Fredrik, du påminner, du påminner oss med jämna mellanrum men, men vi har ju helt olika åsikter där. Det titta kan vi ju ha. På tal om ungdomar, titta på uppdraggranskning om det är i morgon eller på onsdag. Där är, är de nere och tittar till Rosengårdskolan i Malmö kan du se ja, ja. det är ju ett elände. Jävla, säkert en jävla kass skola. Hur länge, hur länge ska vi prata om att göra någonting innan vi gör någonting? Ja men någonting. Du, du vill begränsa invandringen. Jag tycker det är bra med mångkultur. Vi har ju olika åsidigt bra mångkultur men man ska se till att inte folk hamnar i, ska inte säga getton, det är ett väldigt starkt ord, men sådana eh, såna områden. Så är det. Har politikerna något recept överhuvudtaget för att få ordning på det som har varit? Alltså till vad har han gjort överhuvudtaget för att förbättra... Det ja, är inte tillräckligt, det kan, vi nog, det kan vi nog vara eniga om i alla fall. Ja, det är dags för ett nytt alternativ i färg för regeringen. Ja, och jag vet vad du tycker. Du tror att Sverigedemokraterna är det, men det tycker ju inte jag. Okej Fredrik. Ja, tack för det. Tack. Då ska vi se. Då tar vi Arif. Varsågod Arif. Ja, hej. Ja, du är i du nu. Kom igen. Ja, men ja, alltså, jag har en bra Jag har frågat dig, Asper, du, säger, du säger det att, att de inte kan välja, att de inte behöver välja den vägen. Den här, den här kriminella vägen. Och, alltså, jag, jag, jag är helt med på vad du menar där. Men jag tror det kan bli väldigt, väldigt svårt om du uppväxer ett område där stora bröder och ens kompisar håller på med kriminell verksamhet. Ja, och, eh, det är möjligt. Men jag anser att varje individ har ett eget val. Ja, absolut. absolut. Men jag tänker att om man till exempel jämför då en, en, en invandrarungdom med en svensk ungdom som var föräldrar kanske kan språket och har gått till svensk skola så kan jag hjälpa till och med läxhjälp hemma och liknande mm. mot att inte kunna någonting som har med skolan att göra. Det var i princip en alfabet då. Ja, då får man väl se till att skolorna blir bättre till exempel. Jo, men hur ska resurserna... Hur ska de ja, men det kan vi diskutera. Men du glömmer en sak. Det finns en jävla massa... Eh, ungdomar av alla möjliga olika färger, inte minst sådana då som kallas svenska eller etniskt svenska, vad vi nu ska kalla dem på en massa bruksorter ute i Sverige där det är ett elände och det inte finns några framtid, något framtidshopp överhuvudtaget, men alla vare sig där eller i de här så kallade socialt utsatta områdena blir inte kriminella, det är en minoritet som blir det och då undrar jag hur fan funkar det för vissa och för andra inte? Ja alltså, det, det har, har nog helt med eh, vilken omgivning man har att röra sig i. Men jag, jag tänker alltså, jag lyssnar ofta på det och jag hör det här att vi ska, vi ska bättre. skolan är dålig. Vi ska ta in mer invandrare, polisen är dålig, sjukvården är dålig. Vi ska sänka skatterna, alltså jag menar, jag förstår inte, inte... Har jag, jag, jag sagt alla igång. de där grejerna? Jag hoppas Nej, jag inte har det sagt det dem det på det en gång i alla fall. Det, det, det pratas ju i, i, i, i programmet om detta att Att polisen är dålig, sjukvården är dålig, skolan är dålig, allting är dåligt och sen så nu, liksom, nu går vi in på ett femte skatteavdrag här Och jag, jag kan inte förstå hur det ska gå ihop. Jag, jag undrar liksom, det, det måste ju ändå vara pengar som saknas. I slutet. Ja, det är det säkert. Det är det säkert, men jag tror vänta, vi tar det här, det, vi kan ta lite filosofiska snack. Jag tror inte alls att det bara är så. Jag tror att nämligen i många av de här politiska diskussionerna som förs, inte minst mellan partiledare, så är det så Man att man räknar bara i pengar. Jag tror att de glömmer ett par saker. Effektivitet, minskad byråkrati, sådana saker. Jag tror att pengarna, om de användes rätt, skulle kunna räcka mycket, mycket längre. Jag tror att det slösas bort en jävla massa skattepengar på byråkrati, på byggen där inte upphandlingarna är schysta. På, eh, när, när allting som ska upphandlas överhuvudtaget på, eh, och det här vi ser om tjänsteresor och vi ser om middagar och så, det är bara en bråkdel av det här, det är ett sätt och det gör folk förbannade, men jag tror att det slösas så mycket i, i statlig och kommunal administration så att vi har ingen aning om det, därför att man kan göra grejer mycket effektivare utan att för, försämra vård, omsorg, skola och så vidare. Den, jag tar ett exempel på en skola, jag hade rektorerna här nere för en liten skola i södra Sverige. De hade utan att få ett enda öre vänt från att vara en av de näst eller tredje sämsta skolan i Sverige till att bli en av de som låg på 10 i topp. Det hade de gjort genom egna initiativ. Det hade icke kostat mer. Det går att göra jävligt mycket. Men om vi fastnar i de argumenten Så vi får höra hela tiden, inte minst av partiledare i partiledare så att det handlar om det är bara kronor och ören, men ingen snackar om hur fan används pengarna? Vad krävs det för ansvar av enskilda tjänstemän och så vidare? Och så vidare. Nu håller jag för fan ett brandtal här, hör jag. Ja, absolut. Jag, jag håller med om det, Arsbem. Jag, jag, jag förstår inte hur det går ihop Att det har en otroligt hög arbetslöshet bland ungdomarna. Ja. Och då ska någon som kommer till Sverige- Inte kan språket, inte klara sig lika bra i skolan, konkurrera med andra svenska ungdomar. Som förmodligen Nej, får det är jätte jättedåligt utgångsläge. Men om du säger att man kan förstå att de blir kriminella. Ja, på ett sätt kan man förstå att vissa av dem blir det. Men det man kan aldrig förlåta det. Men förlåta det, är det, det, jag, jag, jag besvarar inte på något sätt. Men jag, jag, jag, jag, jag försöker bara självsätta mig i situationen. Jag sitter där, jag är ungdom. Mina föräldrar går på bidrag, jag har inga pengar jag ser, jag ser mina kompisar Då får kompisar du plugga eller av. söka ett jobb, det är det enda jag kan säga Ja, men det är just en grej Därför att, att, att det finns ett skäl till de är jävligt kortsiktiga, de som, de som går på det här. För att de flesta av dem blir inga rika storgangsters. Utan de flesta av dem hamnar, som börjar med det på den banan, de hamnar i elände, de hamnar i finkan, de hamnar i trassliga familjeförhållanden, många av dem hamnar i droger och skit också. Så det är en jävligt dålig affär. Det är, det är svårt att intala en 13 åring att det är fel väg att gå. Ja, oh. men man eller... måste göra ett försök i alla fall. Och jag gjorde ja, det jag, nu. Ja, ja, precis. Men då, då tänker jag att så mycket ungdomar som jag har som håller på med detta. Vad, med, med vilka det är då? Hur många människor ska gå in och förklara för de här ungdomarna att det är fel väg de går? Jag tror inte det är så att det handlar om att anställa fler statliga tjänstemän som ska gå ut och peka med fingrar. Jag tror att det handlar om att civilsamhället också måste göra någonting. Civilsamhället är ett förskräckligt ord egentligen. Men att alla möjliga människor måste gå in och engagera sig i det här. Föräldrar, föreningar, allt vad fan det nu kan vara. Det går att ändra på saker men det kräver att alla ställer upp. Ja, men det ser ofta det är så att man, man säger gärna att det går att ändra på saker och ting, men vi kommer aldrig något konkret förslag för något. Nej, men vadå vad då vad förslag, hitta på något själv. då. Vad kommer du med? Ja, kommer du med att säga att man måste förstå det här. Det är ett elände. Man måste, alltså gör något själv, då? Ja, ja jag kan ju bara se till att eh, se till att blir rätt. Eh. Ja, att det blir en förändring på något vis. Jag, jag personligen är bara en 20-årig kille så jag är inte så mycket möjligt att göra. Nej, men det. du kanske skulle kunna vara ett föredöme för några av de här trettonåringarna du snackar om. Jo, precis. Men, ja, det, det kan ju såklart vara. Men, Eller men, inte, jag vet jag, inte vad du jag, jobbar jag ska, med. Vad du jobbar jag ska, med. jag ska tala dem till rätta, liksom. Det, det blir ju... Då, Nej, men det handlar om att om till, till rätta. Går, får, får, går du till skolan och gör, gör din läxa som sju år då kanske då ett jobb. Du, det, du är massor får, med, det är massor med ungdomar i en sån taskig utsatt situation som har börjat inte fan vet jag. Med boxning, med idrott, med absolut, föreningsgrejer, absolut, med, med musik. Det, inget, det man, finns jag, en man, massa organisationer. Ja, jag vet. Ja. Men nu, bara säga att man måste vänta på att någon ska komma och lösa det. Då är man jävla passiv. Upp med hakan nu Arif, sett fart. Tack, så Hey. Eh, vi ska eh, ha två olika grejer igår eh, Imorgon men jag, inte igår eh, Det kan vi inte göra så mycket åt Imorgon eh, Vi ska bland annat auktionera ut en grej För cancerfondens Tillsammans mot cancer Rosabandet blir tillsammans mot cancer Gubbarna får vara med nu med prostatacancer också på turen. Det är bra det Vi ska auktionera ut en grej Så fram med lädret och vara med och bjuda Imorgon ska vi se vem om vi har några generösa lyssnare där också 17 000 spänn fick vi för en rosa skurhink Och lite annat grej Förra. Ska vi se om vi kan slå det imorgon. 1500 som vanligt. Tack du som lyssnade. Tack du som ringde. Det här är Åsberg på 101,9 Radio 1. God afton. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.